What we have now is a completely neurotic population obsessed with security and safety and crime and drugs and cleanliness and hygiene and germs. There's another thing. Germs. Where did this sudden fear of germs come from? in this country. Have you noticed this? The media constantly running stories about all the latest infections, Salmonella, E. coli, Hantavirus, bird flu, and, and Americans are, they panic easily, so now everybody's running around scrubbing this and spraying that, and overcooking their food, and repeatedly washing their hands, trying to avoid all contact with germs. It's ridiculous, and it goes to ridiculous lengths. In prisons, before they give you a lethal injection, they swab your arm with alcohol. <laughs> It's true. It's true. Du lyssnar på Radio Qibono där vi kritiserar media och vetenskap på ett sätt som du förmodligen aldrig hört i förr. Det är åsikter och ståndpunkter som framförs i Radio Qibono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 Idag så är det tisdagen den 14 april och vi samlar en diskussionspanel här igen. Och det är Lasse Wilhelmsson som är, Simon Schack, Patrik Holmqvist, Linda Karlström och jag Martin. Och jag tänkte att vi börjar med att eh, lyssna till Linda Karlström. Hur läget är i Finland just nu? Ja, tack för att jag igen får vara med en gång. Här i Finland så är egentligen läget relativt oförändrat jämfört med sist vi hade poddinspelning. Så att det betyder att skolorna är fortfarande stängda. Eh, årskurs 1-3 får gå i skola om de vill. Eh, dagis är det stängda men barn får vara i dagis om situationen så kräver på grund av föräldrarnas arbete. Eh, 70 plus. Uh, rekommenderas sitta i hemkarantän och uh, rekommenderas att uh, ha närstående eller andra bekanta som handlar åt dem och sådär. Men det är fortfarande inga böter om de själva går till butiken eller så. Vi har, vi har ingen situation som i Italien utan de får röra sig utomhus men de rekommenderas hålla sig inne hemma hela tiden. Um, uh, um. Min egen son bröt armen i lördags så att han blev tvungen att åka in till akuten och bli röntgad och gipsad. De bytte avdelningar flera gånger för de skulle liksom från första hjälpen till röntgen och sen till en annan avdelning och gipsa och så vidare. Under hela den här eftermiddagen på sjukhuset så såg de en annan patient och det var väl den enda andra människan de såg på hela sjukhuset förutom då läkaren. Så att det var ju sannoliken ingen rusning på sjukhuset här. Jag, vet, jag känner personligen ingen som har haft eh, eh, coronasmittan eller som har testat positivt för den heller för den delen. Så att ja, så, så är lite läget här. Fortfarande är det ju som sagt hypat när man ser på systemmedia. Um, däremot så tycker jag att alternativmedia mer och mer börjar. Uh, liksom Rapportera lite kri mer kritiskt, som det är ju välkommet. Själv så har jag ju blivit utsatt då för ganska mycket media. Mm. Systemmedia den senaste tiden. Och det kulminerar väl, det var nu i påskhelgen, med fantastiska Expressen. Ursäkta min ironi. Expressen hade alltså gjort, utsatt mig för undercover journalistik. Så via, via min sajt så blev jag då kontaktad av en mycket trevlig och kramgod Nia Johansson som var så fundersam kring det här med corona och vad tycker du Linda och, och tycker du det är bättre att man liksom ska ta ett vaccin eller smitta, låta liksom smittan komma naturligt så att man istället blir immun och, och bla bla bla och jag svarar ju den här väldigt trevliga människan. Um, och så gick det någon vecka, vi hade några mejlväxlingar fram och tillbaka så gick det någon vecka och så ringade de från Expressen och säger: ja hej Linda, det här är Matilda Nyberg från Expressen men du känner mig som Linnea Johansson för jag har ju ställt frågor till dig angående coronaviruset jag, jag fattar liksom ingenting jag sa alltså, vad? Va? men jag har inte svarat på några frågor om coronavirus från Expressen sa jag för jag pratar inte med Expressen Mm. Nej, men alltså du har ju svarat på frågan. Alltså, jag sa ju att jag heter Linnea Johansson. Och då frågade jag bara, men va? alltså, varför ljög de om din identitet i så fall? Nej, men det är ett vanligt arbetssätt som vi journalister har för att näsla oss in i olika Facebookgrupper och föreningar och sådär för att få nyheter till vår tidning. Oj, oj, oj, oj. Och hon lät så stolt på rösten när hon avslöjade det här att det är ett vanligt arbetssätt att Aha. ha. Mm. mm. Så jag avslutar ju Samta, jag sa bara att jag ställer inte upp på någonting i Expressen och det sa jag rakt utåt henne att jag ställer inte upp på någonting för att ni bara ljuger för medborgarna. Varför hon då svarar med att, men alltså Linda, du påstår, du påstår att vi inte har någon pandemi men WHO har sagt att vi har en pandemi och då säger du att det är vi som ljuger. Och då, så liksom, då bara sa jag till henne, oh wow, har du gjort researchen alltså. Och kom ni fram till WHOs deklaration om pandemi. Fantastiskt, nu är du liksom på botten av hela fakta. Oj, oj, oj, oj. Jättebra researchen. Och sen så tackar jag för mig och la på luren. Och sen hade jag ju väldigt bråttom att, att publicera hela den här den här e-postkonversationen som jag hade haft med henne då under falskt namn när hon påstod att hon hette Linnea Johansson då satte jag ut den på min sajt för nu visste jag att nu kommer ju det här i Expressen ganska snart men då tar man ju udden av hela sensationen om jag själv presenterar allt vad som har sagts för annars så kan hon ju hålla på och vrida och svänga på allting och plocka citat ur sitt sammanhang och så vidare vilket hon ju givetvis gjorde i den här jättelånga artikeln mm. men det gjorde att folk blev väldigt intresserade av min sajt, alltså snacka om besöksrekord på min sajt, tack Expressen säger jag mm. alltså jag har ju haft ja, uppåt en 15 000 besök mm. sen i vad det kanske är lördags, <rör> lördags. vad bra, ja. var, var ja. Ja. tack, tack Expressen ja, exakt mm. Så att, och det var ju, det var ju vad skulle säga, väldigt avslöjande för Expressen när folk kunde gå in och läsa på min sajt och se hur hon hade plockat citat ur sitt sammanhang. När hon hade citerat mig. För att hon, hon ställde ju ursprungligen en fråga. Om jag tycker det är bättre med vaccin eller att få en naturlig immunitet. Och då svarade jag att det är ju bättre att få en naturlig immunitet. Och det här tyckte hon alltså att var så otroligt kontroversiellt. Så det här blev ju hela ingressen till artikeln. Men ingressen var ju bara... Klart att det är bättre att man blir smittad och får en naturlig immunitet, säger Linda Karlström. Precis som det här skulle vara något kontroversiellt och sensationellt. Det är väl vanne mig en självklar sak, att det är bättre att man får en naturlig immunitet. No. Det som jag sen fortsatte att skriva i mejlen, men som aldrig framkom i Expressens artikel, det var det att jag fortsatte att skriva att sen är det ju lite annorlunda med säsongsinfluensor, för att där... Det är ju ingen liksom distinkt sjukdom så att man kan hävda att man har en livslång immunitet mot influensa. För att man får en influensa. Men, men det spelar ingen roll. Det hade hon ju strunta i förstås att citera. Det var bara det här att jag tyckte att man skulle få coronavirus. Det var det absolut bästa. Och då vet jag ju samtidigt att Annika Linde som tidigare jobbade på... Eh, Folkhälsomyndigheten heter det idag, men det hette någonting annat när hon jobbade där. Ja, men det som är Folkhälsomyndigheten idag är, i varje fall. När de hade annika Lindespetsen, då var ju hon den som man lyssnar mest till i Sverige. Hon har ju nu, nu är hon ju pensionerad, men hon har ju nu gått ut öppet och sagt att hon tycker att det bästa är att alla får den här smittan naturligt så att man kan skapa immunitet. Men, men det är ingenting som Expressen tycker att det är häftigt att hänga ut som någonting sensationellt. Men när Linda Karlström har sagt det så då ska det minns han skrivas om det. Mm. Mm. Mm. Mm. Jag var ju sen inte den enda. Sen hade de ju också utsatt en annan alternativ terapeut för samma, samma skräp. Lena Loisch heter hon. De hade nästan sig in i någon Facebookgrupp där hon tydligen då också var engagerad och så hängde de ut henne i artikeln och sen så hängde de ut Stefan Wilde som har skrivit en barnbok som heter Hälsa för barn där han då tar upp liksom riktig hälsa och inte bara den här du ska äta febernedsättande medicin om du är sjuk och sådär utan han, han lite pratade prata om homeopati i sin bok och det här med att läka naturligt och låta febern ha sin gång och så vidare. Han var också uthängd. Så vi var tre stycken som de satte åt. Och allting förstås så kontrades de med vetenskap och folkbildning, alltså vuffare. Och eh, Dan Larhammar fanns ju med där givetvis. Mm. Och andra som här riktigt kända eh, eh, naturlig hälsahatare. Mm. Och de var experterna i den här artikeln. <laughs> ja. ja, det, är, det är kanske är på sin plats att, att berätta om så här pressstödslagen. För vi har ju fått en, eller har sedan länge en pressstödslag här i Sverige och antar i Finland också. Och det är för, säger de då, att man ska ha en stor mångfald inom, inom pressen. Så att ja, pressen då på ett sätt då ska kunna granska makthavarna för folket. Det är ju hela idén då för att det är vi som är skattebetalarna till de här pressstöden då. Så att de här reporterna ska kunna göra sina banbrytande reportage och hitta sanningar där ute. Mm. <laughs> så ja, det var ju faktiskt så att jag, jag har ju också blivit uttänkt här sedan sist. Och då har jag fått hela tre sidor, eller jag och min förening då, eller vår förening Föreningen Cubono. Tre sidor i vår lokala tidning GP då. Så det är väl annonsen värde på 300 000 kan vi tippa då. Men man, man väljer ju att skriva då i ganska nedlåtande epitet och så vill man ha det här guilt by association. Det är ju det man är ute efter att, <coughs> att smutskasta vår förening och få andra då som kanske har vaknat inom vaccin eller så här och inte våga våga komma och tänka de här tankarna att för, för det här hänger ju faktiskt ihop med, liksom, jag kommer ju från invandringskritiken och sen så har vi vaccinkritiken och så har vi kritiken mot media i allmänhet och så vidare. Och, och allting följer ju samma tråd och de vill ju få oss att bråka med varandra och inte vilja ha med varandra att göra eller, eller ta avstånd från varandra så här. Då. Så det är ju därför de gör sådana här uthängningar då. Mm. Så vi har ju också fått en massa gratis gratisreklam och, och nya lyssnare till vår podd <laughs> och sida så, men då får ju hela den här liten också uttala sig det är ju Kent Werner, det är Daniel Pohl där de, den här reporten då har ju tatt, kontaktat lite forna mm, lokaluthyrare som det har haft så det är liksom hon har pratat med Thea, husets styrelse och, och sådär så hon har gjort ett riktigt gräv här då kan man väl säga Mm. Mm. Mm. så det, så är det mm. samtidigt så vet de ju också statuera exempel så ja. här går det om man opponerar sig mot rådande normer, så här går det om man ifrågasätter det som makten företräder mm. Mm. så att det, det är ju liksom det är ju skrämseltaktik det här också mm. som de håller på med mm. Jo precis. och alla, de flesta vet ju det intuitivt sen, vad som händer då även om Uh, ja jo, man känner, känner det på sig då mm. så att man vet ju vilka uh, ståndpunkter man inte ska ta officiellt då. Och, man, och här i Sverige har ju åsiktskorridoren har ju blivit mindre och mindre för jag läste lite gamla artiklar och då för 10-15 år sedan så sa ju sådana här företrädare på Folkets hus och sånt på olika ställen att vi, vi kan inte neka sån här och, och, och hyra lokal så länge de följer lagen och så vidare. Så att det är ju först nu de senaste åren det har blivit så här riktigt illa att hyra lokal. För vi har väl inte så många offentliga lokaler att hyra i längre. Så att det. Ja. Vad ska man komma ut med sådana alternativa äh, idéer. Och, och de som mm. får komma ut. De är ju ska, är tungt äh, skattefinansierade. Alltså, de får äh, de tar våra skattepengar. Och så liksom äh, är det politisk propaganda som kommer ut hela tiden. Äh, mm. Och som formar vårt sätt att tänka så att vi är liksom äh, antastade från alla möjliga håll här. Ja, men mm. precis och det, det är ju liksom det är ju rakt av kränkningar av den eh, grundlagsskyddade mötes- och föreningsfriheten. Så att man kan ju säga att man har ju vridit klockan tillbaka till 30-talet eller det här Almedalen och så vidare eller vad det var. Va? Så alltså, vi får ju inte. Mm. Och så, och så, men då, då ska man ju ha sina förevändningar då. Va? Så att då, då är det så här, jaha ni ska hålla ett... Eh, ett föredrag om vacciner eller frimureri och, och det vill inte att, vi, ni, vi, att ni ska göra förstår ni. Så att, och då är det så här att det är någon i den här föreningen som har en viss politisk uppfattning då va? Det står, inte, det står i och för sig i stadgan att det är en politiskt obund förening. Men, men nu har vi hittat någon här du, och då ska vi använda det som förevändning. Och så ska vi säga att ja nej, den här föreningen den delar inte våran värdegrund. Så att därför så får inte ni utnyttja eran, eller en medlem i den här föreningen. då delar inte våran värdegrund då, som vi har bestämt att man ska ha. Och därför så får inte den här föreningen... Utnyttja den grundlagsskyddande rätt, rättigheterna som finns. Det är väldigt märkligt hur man väldigt snabbt har kunnat vrida klockan tillbaka på det här sättet och, och hindrar människor från att mötas och mm. prata om saker och ting eller liksom och, och hålla föredrag och så vidare. Det, det, det är riktigt otäckt och jag menar det är ju också en del i det här med med eh, coronahysterin som vi har nu, det är också det här att nu använder man ju det då som att det blir ju ett sätt för, för eh, också en förevändning för att hindra att eh, folk eh, kan träffas eller organisera sig då. Mm. Och jag, det var intressant alltså jag har tittat så mycket nu har jag inte liksom samlat ihop lite länkar men det finns ju massor på Facebook och det finns väldigt mycket bra i den här eh, gruppen som vi har nu den här föreningen Kubono då mm. jag tänker bland annat på en video där jag såg eh, en kille som han det, det, det var inspelat 2015 och han pratade om liksom, det här med eh, våran aristokrati och deras verktygslåda och då sa han så här att om det blir eh, lite upp, eh, upplopp eller sån här civilanrest, då kommer ni att få se. Då kommer, då kommer vi direkt att få ett SARS-utbrott. För det var ju den eh, epidemi som var på tapeten då. Va? För att man använde det här som ett verktyg då. Mm. Att eh, med förevändningen av en eh, epidemi eller pandemi, då så kan man låsa in. Människor i sina hem och, och hindrar dem från att uh, träffas och organisera sig. Då. Ja. Och sen tänkte jag på det här också. Att man, jag menar, man ser ju den här. Det var ju som du, jag kommer ihåg du nämnde i våran när vi pratade, Lasse, eller när du var med i vårt program: det här med den här identitetspolitiken. Hur man sätter epitet. Va? Man målar upp en viss bild. Va? Och här har vi, vi har anti och vi har rasister och vi har högerextremister och vi har konspirationsteoretiker va? Mm. Och så målar man liksom upp något så säger man, ja du är en sån va? Och då ska man genast tänka, oh, uh, ja just det ja. Mm. <laughs> <laughs> jo ja, men det där är ju en klassik, liksom, att man <laughs> att man äh, äh, sätter, man sätter äh, epitet på de som har åsikter som man inte gillar helt enkelt. Mm. och eh, alla som gör det de är ju de största motståndarna till, till yttrandefrihet så mm. är det faktiskt alltså de som tror att de de som, de som gör det och samtidigt tror att de, att de värnar om yttrandefriheten och pressfrihet och allting, de är de största motståndarna till yttrandefrihet mm. Ja, så, så är det Ja, det som jag sitter och funderar lite grann på som inte har varit med tidigare då, det är det som jag som jag har reagerat mest emot i den här, här corona-historien. Och det är ju den stora oproportionaliteten mellan, mellan eh, viruset, om man då får kalla det för det, eller influensans dödlighet och de vidtagna åtgärderna. Ja. Alltså... Jag vet inte om det, om det någon gång under, under ens förra, hela förra århundradet, i, om vi håller oss till Sverige, har vi tagit så drastiska åtgärder i samband med någon enskild händelse i, i, i landet. Jag menar, inte, ens, inte, inte ens under andra världskriget när vi, när vi, hade, när vi hade ransoneringskort i Stockholm och och, och mörkläggning med masonitplattor över fönstren i, i Stockholm uh, uh, var, ju, var ju inskränkningarna liksom och, och, och åtgärderna så omfattande och så drastiska som nu. Nu stänger man ju ner stora delar av samhället och det är ju nästan omöjligt att överskåda uh, de kommande effekterna av det här. Mm. Mm. Därför att vi har ju ännu inte sett riktigt. Alltså, man har ju dragit igång en massa olika processer i, i det här som, som direkt kan kopplas i det, i, i, till den stora bilden med, med, med globalisternas arbete för en ny världsordning. Eh, och eh, det är väl för tidigt än att se liksom vad nästa steg kommer att bli. Det kan ju bli så att man tonar ner... Eh, åtgärderna tar ett steg tillbaka några har varit inne på det va? för att liksom effektivisera det som Kristoffer Hell så, så bra beskrev i, i sin artikel alltså potträningen alltså mm. att, att, att full, full, fullfölja potträningen genom, genom att eh, eh, Belöna eh, folket för hur duktiga de har varit och hur lydiga de har varit och så vidare. Och, och, och på det viset då eh, skapa ett falskt förtroende mellan, mellan folket och, och, och ledningen. det, det kan ju För att sen kunna ta liksom ett ännu större steg. Va? Det, det är en möjlig utveckling, och en annan möjlig utveckling är ju liksom att det bara fortsätter. Eh, och det vet vi faktiskt inte riktigt eh, hur de tänker. Men, eh, men en annan sak som jag också har tänkt och som det, alltså som det verkar som många har, har glömt bort. Va, det är ju att redan i hösten så, så, så, så talade man ju om myndigheten för, för vad heter det, samhällsskydd och... Ledskap, ja. Att man skulle ha i år, så hela det här året så skulle man ha en total totalförsvarsövning. Mm. Tidigare så var det ju så att vi hade en myndighet som hette, eh, eh, en särskild myndighet för, för psykologiskt försvar. Men den ligger ju nu i, myndighet, i den här MSP eh, efter tidigare omorganisationer och... Eh, det innebär ju då att i en totalförsvarsövning så ingår det naturligtvis psykologiska operationer. Mm. Eh, och, och, och jag tycker mig ha upptäckt många, många sådana eh, i det här av olika slag. Va? Konstiga utspel i media och sånt där. Därför att Media är ju väldigt styrt liksom, i, i krigstid och när det gäller säkerhet man har särskilda personer proffs som är utbildade som arbetar gemensamt med, med MSB och med andra myndigheter när det gäller säkerhetsfrågor. Det är ju deras jobb va det är ju ingen hemlighet att det är så. Inte bara i krigsläge. Va? Inte bara under krig så är medien Nej men det är äh, ju en disciplinär under fredstid också, nästan varje dag. Ja, ja, men i synnerhet då nu, va, när man har mm. en totalförsvarsövning. Mm. Mm. Mm. Jag menar, det var det senaste <skratt> så läste jag, det tror jag var i Expressen, att, att det var något, kunde bli några problem med vattnet. Och, och mm. tidigare var det några konstiga uppgifter liksom om att man kunde smittas genom skogna. Alltså, det var en, <skratt> en, en massa konstiga uppgifter, va? Och jag tror att det är, alltså, man, man prövar så att säga i det här olika, olika tekniker för att se hur folk reagerar och försöker utvärdera dem. Därför att det handlar ju hela tiden om att få en större kontroll över medborgarna och veta hur man ska hantera olika situationer. Va? Det är ju deras jobb. Så att, eh, ja. eh, det är ju lätt att glömma det. Men jag har ju också tänkt också då på konstaterat faktiskt och det är lite tråkigt att när det gäller alternativa medier så har ju de ibland flera stycken av dem eh, eh, faktiskt eh, kört på ännu mer ja precis de är ofta värre de är ofta värre då, eftersom de de, de de hävdar att de är säger sanningen och, och då tar de över också eh, den, den delen av människorna som tänker alternativt mm. ja, ja, alltså jag, och, och jag har upptäckt själv då, när jag varit ute på NET och sökt så där, jag har ju tidigare alltid gått in på de här alternativa medierna alltså de här lite större som vi har då nya tider, fria tider och och alla de där men jag, jag, jag har mer eller mindre slutat med det och det beror ju på liksom att jag går hellre in på Expressen på morgon. Och så kollar jag vad som är på gång och så vidare och sen går jag och letar på andra ställen som jag känner till och till, tillförlitliga källor som man har lärt sig under året va? under mm. året mm. Mm. det är ja. en väldigt tråkig utveckling tycker jag mm. Alltså jag, jag är själv djupt besviken på, på mm. nya tider. Jag har ju prenumererat på nya tider i många år och har alltid tyckt att det är jätteroligt varje gång ett mm. nytt nummer kommer. Och, och vad skriver de om nu? Och fantastiska ledare och fantastiska debattartiklar och så vidare. Men alltså nu, alltså ja. det har totalt spårat ur. Nu är ju bara hela tidningen skrämselpropaganda. av ja, mm. Men Linda, det, det, det, det är liksom värre än så. Va? Därför att det, jag har ju hört. Vart, vart på möten och, och seminarier och så vidare där sånt här har diskuterats, och då, då, då, då, då pratar folk på, full all, på fullt allvar om att, att, att, att, att till exempel då nya tider har en sån fantastisk affärsidé. Därför att man, man, man genom att man, att man använder sig av pressstöd så kan man utnyttja så att säga eh, eh, skattebetalarnas pengar till att finansiera alternativmedia. Det är ju bara det, att då kan man ju inte skriva om det som är viktigt va? Om det som hotar de som har makten, både i Sverige och, och i världen. Och det gör man ju inte heller. Så är det Och sen så måste man, måste man hålla på och, och, och redigera och fixa för att... Jag menar... Det är helt enkelt så att, att man, man kan inte skriva vad man vill om man vill ha pressstöd. Va? Det begriper ju var och en. Mm. Så att nej, det är verkligen en tråkig utveckling mm. tycker jag. Mm. Mm. Men, men just de här, alltså omfattningen av de här åtgärderna som man har vidtagit, alltså det gäller verkligen att låta det sjunka in. Därför att de, Jag har aldrig jag kan inte påminna mig under hela 1900-talet- att något liknande har skett. Mm. Mm. Men ni? alltså, jag, jag sitter ju... Kära svenskar, kära svenska mm. vänner. Jag, ja. jag, är, jag är ju svensk, men bor i Italien, va? Mm. Och, och in, I husarrest. Och då har jag tagit lite mer tid- för att just läsa om vad som har hänt i Sverige- Låt alltså, oss ju om, just nu om, om historiska sammanhang med andra utbrott, så pandemier och sånt. Va? Men mm. ha, har Sverige så kort minne? Man bo, behöver ju bara gå tillbaka 11 år sedan, 2009, mm. med den här ny, första swine flu outbreak som skulle då ta koll på miljoner av människor. Det, det var ju WHO som, som, som sa det. Den här är fruktansvärt farlig. Vad hände i Sverige? Kom ni ihåg vad som hände i Sverige? Det gör ni säkert, men jag vill gärna säga detta till lyssnarna som kanske inte har gjort, bara, jag bara gått och let, letat efter vissa informationer som man, man, man, man kan hitta på internet. Mm. Och då har jag skrivit en kort bit på, för mina italienska läsare på Facebook, mina vänner och, och läsare, skrev jag igår en liten kort bit om just äh, svininfluensen i 2009. Och vad jag har och vad jag kunde kunnat läsa var att vad hände i Sverige? Jo, efter den epidemin då som aldrig blev en epidemi, det blev inte många, det omkom inte många människor alls. Det var väldigt få i världen. Det var ingen pandemi. Precis som idag, som man kan säga. Det är inte pandemi den här coronasaken. Men det, det är precis samma som hände 11 år sedan. Jo, då har jag kunnat läsa att eh, i Sverige så kom det ut en vaccin som heter Pandemrix. Va? Mm. Mm. ja? Och den var eh, inköpt, och han som gjorde, liksom sysslade med inköpet från yeah. GlaxoSmithKline Glax heter Anders Tegnell. Och, och jag har aldrig hört om honom, men jag har liksom läst upp lite grann om detta, om denna killen. Anders Tegnell ska vara the epidemiologist of the state, Stats, statsepidemiologen ja. är det så? är det så? jag har jag, jag hans bild här och det, var, det är människor mina idénska vänner har kommenterat att han ser ut som en gangster faktiskt. men, det, <laughs> men det, det, är bara, det är bara personliga ja. han ser ut precis som han har kommit ut från fängelse och, och han hans, säger idag att han skulle gjort sig samma idag igen och, alltså vad gjorde det, Vad hände? Det blev skandal runt omkring detta mm. eftersom det blev hundratals av människor, som, eh, av unga barn i, i, mellan 10 och 15 år som fick sömnsjuka både i Finland och i Sverige. Mm. På grund av den här pandemin så det blev det blev established att det var pandemin som gjorde detta. Det var nio gånger, du, fick, du hade nio gånger mer chanser att få det i Finland än, om du inte hade blivit vaccinerat. Så det var mm -hmm. fastställt att det var Pandemrix som gjorde detta. Mm. Yep. Och det är bara elva år sedan mm. människor. Mm -hmm. Och det måste, måste vara mm. lyssna. Bara, hela Sverige måste komma ihåg detta i alla fall. va? Jag vill gärna att denna också ska vara en folkservice, en public service. För att människor ska förstå hur hur de här vaccinerna är farliga och hur man ska absolut avoid vaccines like the plague som jag skriver ofta. Mm -hmm. Mm -hmm. Och jag, blir, jag är lite upprörd för att nu ser jag då att alltså, Anders Teknall är lite tillbaka nu och har faktiskt i 2016 köpt flera sådana här eh, hemska eh, vacciner. Är det sant också? Kan ni, kan ni konfirmera det? I 2016 så har han köpt gjort mer inköp av sådana här vacciner stock av vacciner och han blev då alltså jag har inte sett ännu precis om han har blivit anklagad men han ska ju då ha haft kopplingar med Lacks Smith-Kline som gjorde den här vaccinen som, som, som förstörde liv hundratals av, av unga människors liv va? Mm. Eh, och, men, men sen är det detta eh, någonting jag vill förstå bättre. Är det Anders Tegnell som är då... för att Man har ju pratat här i Italien om att svenskarna de är galna. De låter, de, de stänger inte in människor. De håller på att göra fel. Det kommer till att bli eh, tragiskt snart i Sverige. För att Anders Segnell, Detta läste jag någon, en månad sen. Anders Tegnell säger att vi behöver inte stänga in svenskar. Ja, och därför är Sverige mycket mer liberal om den här covid men är det inte så att nu i de sista dagarna har han är det han som har sagt att Nej, nu börjar vi stänga in lite mer människor för det, det har jag kunnat läsa är det så att de har higher restrictions alltså ja men det där är intressant jag vill gärna replikera på det Därför att ja. på något sätt så tycker jag att, att i, I längden här va, så är det ändå han som på något sätt framstår som, som lite modererande och försiktig om man jämför liksom med, med, med, mm. med de, de, de, de, de politikerna och pressen. Ja. Alltså, och, och, och, och, så att, eh, därför att han försöker liksom föra ett resonemang och, och, och, som, som folk ska då kunna kunna ta till sig vad som bygger på frivillighet och ja det finns olika metoder man har det här för att förhindra toppen eller för att platta ut den så att, så att man får den här flockimmuniteten och den typen av resonemang medan däremot eh, vad heter statsministern och, och medier vad de, de, de skapar ju liksom tycker jag mer förvirring så att det verkar ju liksom som att som att eh, vi har tre stycken eh, aktörer här som har lite olika roller. Det är ja. min känsla. Mm. Eh, och mm. eh, Faktiskt. Mm. Jag vill bara avsluta det här med, med 2009 mm. eh, swine flu eh, storyn. Det var ju så också att eh, det är inte bara i Sverige som människor blev eh, anklagade eller det var investigations det var investigations om Alltså, det var en, en, en Council of Europe som, eh, som gjorde. Vad heter det? Investigation på svenska. Uh, utredning. Under, under, utredning. Mm. Utred, de gjorde en utredning som kom fram till att eh, några av de m, högsta människorna i, i WHO också hade klara meddelanden till eh, Big Pharma, alltså farmaceutisk industrin. Men det blev ingenting av det. Men nu är det ju WHO som, som va, bestämmer allting för oss. Och eh, vad grupper de på? Jo, för att det är så många människor som dör. Och det kan vi ju snacka vidare om senare. Men, men hur de gör de här numrerna är, har nu blivit uppklarat. I alla fall i Italien. I Italien så har det varit en av, eh, kanske, ja, en av de största lekarna alltså, av det största sjukhuset här som säger... Frågan var, varför är det så många mer i Italien som dör än i, i Tyskland? Då har han bara sagt rakt ut, jo för att det är bara för att i Italien så sätter vi covidstämpeln på alla som dör just nu. För att det är vad som är rekommendationen från vår hälsovårdsnämnd. Ja. Och exakt samma kommer fram nu i Amerika. Det är mm. en som heter Scott Jensen som är alltså en sen senator men också en läkare som har kommit fram med att han fick en en lång, sju, sju lång uh, sju pappers, en dokument som är sju papper lång <coughs> från... Uh, the origin of the document var CDC, som är hälsovårdsnämning i Amerika. Och, kort sagt, och det är svårt att sammanfatta det, men så, så är det som om de säger... Ja, ni kan vi encourage att uh, i fall som inte är helt säkra så kan ni sätta covid-19 uh, som uh, reason, I mean, uh, dödsorsak. Dödsorsak. Va? Och det är samma då, exakt samma händer i Amerika. Så de, de håller ju på. Uh, det detta är ju bara luderi. Uh, uh, det är, uh, är uh, groteskt grotesk, grotesk luderi. Det är oerhört förvirrande med statistiken från olika länder och, och, och även i Sverige. Va? och det enda, det enda som man kan vara riktigt säker på, som jag brukar, brukar utgå ifrån när jag diskuterar med folk, va? att eh, det, det är att om det, om det totala dödsfallet, de totala dödsfallen i till exempel Sverige... Eh, i år eller under nu de här aktuella månaderna inte skiljer sig någonting väsentligt från vad det brukar vara. De är eller... mindre i Italien. De är mindre än i Italien. Ja, Italien är det mindre i, än vanligt. Här de, de, har de i alla fall hållit sig på samma nivå, va? Ja, då, då innebär ju det faktiskt att vad man än kallar det här för som mm. är nu. Vad är det som mm. man kallar det för för en bluff eller att det inte finns eller att det är ett virus eller att, ja så är det ingenting som man behöver vara så himla rädd för Nej. Mm. och det finns det finns där, därför inte belägg för alla de här oerhört drastiska åtgärderna därför att jag håller inte med om att, vi, att samhället vidtog så drastiska åtgärder som man har gjort nu eh, under, under svininfluensan Ja, men nu stänger man ju ner stora delar av samhället. Mm. Ja det alltså, precis. Det, det, jo, men det så... har, har så varit så fantastiska motsägelse. De har, de har kött detta så klumpigt. Det var ju bara tre veckor sedan. Tre veckor sedan mm. så var det redan då någonting som uh, åtta alltså det var WHO-siffrorna så att det var någonting som åtta tusen döda i Italien. Mm. Medan på samma dag så var det alltså chefen av ISS eh, eh, Institutet Superior de här som är alltså vår officiella hälsovårdsnämnd, som sa textuellt att hittills har vi så så, har ja, vi har många döda, 90%, 95, 99% var elderly people. Och bara 12 människor kan vi kanske säga dog på grund av covid-19. 12 mm. utav, utav 8 000 Jag menar, det, det har varit så klumpigt skött det här. Detta det, det är, ju, det är en fullständigt hög som är, alltså ledelsen av detta kan man ju lätt komma fram till, det är ju i Amerika. Det är en gubbe som heter Anthony Fauci. Känner du den, den, den, mm. den snubben? Nej. Ah, ni, måste, ni måste titta på Anthony Fauci, vad han håller på att göra i Amerika, Han har ju varit i fem olika administrations. Han har varit i 50 år, han har varit i, i, i, i, i, eller 40 år kanske. Han har varit immunologist av, av the state. Liksom. Han är en absolut kändelse. Det var han som startade AIDS-skandaler. Han sa att HIV var en virus. Och det har ju blivit bevisat att det var en, en, en, det, det var en hoax. Hiv har blivit bevisat grundligt att inte vara orsaken i AIDS. Men ja. det var han, Anthony Fauci, som startade detta. Och det, det, det går långt tillbaka detta, håller jag på att säga nu. vill jag säga nu. Detta går långt tillbaka. Detta, AIDS var ju, har ju blivit utredet nu av många, många fruktansvärt eminenta virologer och experter som att de inte var, var de, hur de berättade att, att alltså HIV skulle vara en virus som, som orsakade AIDS. Och sen har det varit Stefan Lanka som har bevisat att uh, the measles virus doesn't exist och, och så vidare. Men vi måste ju gå mer i, in i forskning, i djup djup uh, vetenskaplig forskning för att förstå lite bättre vad som händer. Inte you know Mm. Vi, det måste vi göra om vi vill komma längre fram. Och det, är ju, det är ju precis det här jag tycker att är den väsentliga grunden till det vi tror att vi ser nu. En epidemi en pandemi av en virussjukdom. Och jag vill bara liksom ställa mig på hussaken och ropa. Men hallå, det är ju ingen som någonsin har hittat. Ett coronavirus. Det är ingen som har kunnat isolera det här viruset. Ingen som har kunnat kartlägga dess RNA-frekvens. Nej. Och sen så har vi istället ett test som då inte ens har genomgått de här regelrätta eh, procedurerna för att bli godkänt som test. Och det här testet ska då alltså spåra det RNA som man tror... Att det här påstådda coronaviruset har i sig. Men man har aldrig hittat det här viruset och isolerat det och sett att det har en sån här RNA-sekvens. Och det har ju visat sig att den här RNA-sekvensen som man spårar, den kan lika gärna komma från våra egna celler. Från mänskliga celler. Så är det då så mm. konstigt att fullt friska människor visar positivt på de här testerna. Men gör de det så då ska de i karantän och de ska isoleras och, och hela familjen och faderullan. Precis. Även om de är fullt friska. Oh. Det, är ju, det är ju vansinne som pågår framför våra ögon. Mm. Och så, och så och folk liksom bara tycker att men våra myndigheter är så ansörsagande var skönt att de gör någonting nu och visar att de är handlingskraftiga och nu är det viktigt att vi följer alla råd och det är ingen som ser att men hallå, över en natt så förvandlades våra så kallade demokra demokratier till diktaturer Nu sitter mm. vi här, stängda mm. landsgränser Man är knappt, man får inte träffa någon man får, liksom, man får ju tydligen inte ens skicka mejl på nätet- utan att bli uthängd i Expressen. För att man är en fara för samhälle. <laughs> och så, som ni hade konstaterat här tidigare i veckan- så hade Facebook installerat en så här varning för min sajt. Så när man ska gå in på min sajt så kom det bara- en så här stor security warning- och den här sajten är farlig och gå inte in på den och så vidare. Det borde vara åtgärdat nu. Men i alla fall... Um, och sen när man påtalar att men hallå, vi lever ju en diktatur. Då blir folk förbannade. Mm. Och tycker att men vad är det för dumheter? Vi har ju ett fantastiskt, en fantastiskt ansvarstagande regering som vill skydda oss. Mm. Mm. Mm. Någonting som jag brukar ta upp i diskussioner: det är, ju, <coughs> det är ju att den här typen av åtgärder som man har vidtagit nu. Eh, dels brukar jag då peka på eh, kopplingen till att, att det faktiskt pågår en, en officiell så att säga totalförsvarsövning samtidigt eh, och det innebär ju att, att det är sådana åtgärder som planeras eh, lång, långt innan, välplanerade det finns planer utskrivna och allting och, och det är sånt då som som ligger så att säga i, i, i pipeline för att kunna eh, aktiveras i olika sammanhang va? Det är, eh, och, och det innebär ju då att, att eftersom inte, eftersom inte eh, eh, det här som vad man nu vill kalla det för virus eller inte eller, eller influensan leder till några högre dödsfall va? då då, är, då, är, det ju, då är, är det ju mycket som talar för att man just använder, använder den som en, som en förevändning. Alltså vi måste hitta någon typ av pedagogik menar jag för att för att komma, för att nå folk. Mm. Ja, mm. Att Jag tror att det här med... Att nå folk genom att övertyga dem, om, det är svårt att övertyga folk om, om, om det här med vad som är virus och inte virus och, och, och, och, och sådana saker. Va? Utan det finns andra saker som är mycket tydligare som visar att här, här, är, det, här är det som någon sa, vad heter det? En, en, här finns det en gravad hund, alltså mm. en, en hund begraven någon som kallade det för en gravad hund jag kommer ihåg om det var det var Danielsson någon. Ja. Och, och, och det är ju just det här va? Alltså jag tror att det är den pedagogiken vi måste tillämpa va? Därför att det är så, den, den oerhörda diskrepansen mellan, mellan, mellan den här företeelsens dödlighet och de vidtagna åtgärderna där finns en hund hur kommer det sig att den kommer just nu när vi har en totalförsvarsövning där det ingår psykologiska operationer mm. och att detta sker i ett läge när, när det händer saker i hela världen som, som, som handlar om att införa en ny världsordning alltså Mm. De, enkla, de enkla pedagogiska eh, argumenten tror jag, tror jag vi måste föra fram Därför att jag har ju själv svårt liksom att, klara, att klara de här alltså Vad är ett virus och vad är inte Van, eh, Vanliga dödliga och vanliga svensson Eller sådana som jag Vi kan inte riktigt redogöra för det där Men vi kan redogöra för de här andra sakerna Ja men därför, ja. det är ju så bra att vi kompletterar varandra där. Att vi väljer lite olika vinklingar. För att alltid så, alltid så hittar man någon som, som det tilltalar. Så att ja. jag tycker det är bara bra. Men, men när du pratar om den här totalförsvarsövningen. Menar du den här Defender Europe? Är det den du menar? Nej jag på? menar den som man skulle ha i Sverige. Det stod ju på, M på MSBs hemsida i höstas redan. Som pågår nu i, mm. i Sverige. Mm. Just det. Men samtidigt så lär ju USA, de ska ju ha skicka hit alltså otroliga mängder soldater för att ha en, en militärövning här i Europa. Ja. ja. Mm. Visst stämmer det? Simon, jag tror det var ja. du som hade. Ja visst, ja visst, det var ju 20 000 soldater som kom mm. plötsligt i den första månaden av det här året. Och det stod inte i tidningarna. Det fick man veta sig fram till. Mm. Jag har letat mig fram till militära webbsidor som, som konfirmerade att de hade video och bilder av, av flygplan som landade med, med, med fordon och allting i Europa. Ja, och varför det gjorde de skulle göra en övning då. Övning för att vara beredd på beredd på vad uh, så ja men uh, jag eftersom vi, det, vi är i coronavirustid så vill jag bara och jag, jag hoppas jag inte hörs ut för ivrig men jag skäms inte för det. Jag vill varna människorna att det är möjligtvis sant det här med att de vill införa obligatorisk vaccination. Vacciner så att man ska mm. ja, inte ska kunna få resa om man inte har de riktiga vaccinerna. Va? Man, de har ju försökt, detta i Italien i många år, att få alla barn att, att, att vaccinera sig. För att, annars så går de inte i skolan. Och det har varit fantastiska demonstrationer om detta i Italien. Det är sanning, det är verklighet. Och, och detta med att de det, det, är, det kanske är alternativa medel som vill sprida ännu mer skrämsel. Men om det är så, jag vill bara ringa en liten alarm till allihop. Då måste vi ha en critical mass som säger nej till vacciner. Inte bara en liten de få som, det är väl många nu men vi är för allt för få fortfarande som har förstått att vacciner har alltid varit Farliga saker. Det finns ingen. Det finns. Jag har läst nu. Jag har läst på liksom mer och mer. För att försöka förstå, kanske det var några vacciner som var nyttiga i alla fall. Det verkar som ingen, nästan inte ens poliovaccinen som jag trodde var säker. Det finns liksom ingen vaccin som, som har varit nyttig liksom för mänskligheten Nej. i alla år. Nej, jag, jag, jag tillhör ju den generationen som där föräldrarna liksom medvetet smittade sina små sina barn med, med alla de här barn, så kallade barnsjukdomarna. Så för, ja visst. Ja, visst. Så för föräldrar fick reda på att, eh, att det var någon som hade eh, vattkoppor eller, eller eller eller, eller någonting, så såg man till att smitta och smitta sina barn var för att få en naturlig immunitet och, och mm -hmm. därför att alla visste att det var, det var faktiskt inget trevligt att få de här sjukdomarna i vuxen ålder och att man fick den Nej. rätt mindre form som barn. Precis. Samma i Ital ju... Italien och inte bara i Sverige, Italien var det samma. Jag, jag har hört ja. många människor eh, som har din ålder Lasse, ja. som säger detta. Så det, det var ju helt normalt då. Man skulle göra uh, herd immunization. Mm. Det var som det heter nu. Mm. Mm. Nej, sen, jag tycker också en viktig sak som man kan ta upp i samband med det där med vaccinerna, det är det som Lars Bärn tar upp hela, hela tiden när det gäller kosthållningen och, och så va? jag menar, det har ju förändrats alltså, det, en stor del alltså de, som, de här så kallade riskgrupperna det är ju folk som har levt osunt och äter en massa mediciner mot, mot, mot, mot, mot saker som de inte alls där de där, som bara tar bort symptomen, och, och som de inte skulle behöva haft om de hade om de inte hade, hade, hade, hade klämt i sig en massa skräpmat- och, och en massa socker, och en massa kolhydrater massa kolhydrater och, och allt vad du vill. Det finns ju mycket på det där, på det där området. Va? Och, och, mm. och, och, och Lars bärn har ju liksom krävt krävt att man ska undersöka just sambandet mellan, mellan medicinering hos, hos äldre och, och, och just insjuknande i, i, i, det här, i den här flönsan eller viruset. Och även, även när det gäller dödligheten. Så att mm. det här pratet om, om riskgrupper då med äldre människor som äter en massa vacciner och därmed får ett nedsatt immunförsvar, det är ju riktigt. Liksom. Det stämmer ju. Men det verkar ju även som om det är andra som blir rätt besvärligt sjuka. Jag har ju en del i min bekantskapskrets och min yngsta dotter har ju varit där. Hon var faktiskt rätt dålig och uppvisade då symptom som man inte känner igen. Som man känner igen med det som lär ska vara, det som det här corona. Och som man inte känner igen riktigt från tidigare flönsor och så. Och hon är bara 33 år. Mm. Och, och en annan bekant då, till en bekant som en man i 70-årsåldern som liksom hade svimmat på grund, av, på grund av, av av andningssvårigheter och sånt i köket och sen åkte till sjukhuset men det var rätt snabbt övergånget men, men så, så ja, jag har ju då fått känslan av att det kanske kan, att, det inte, att det kanske kan vara någon typ av muterat virus eller, något, eller någonting nytt. Eh, även om det inte dödligheten är så stor. Och det har, men det har ju lett mig då till en annan tanke. För att i början av det här så såg jag uppgifter och hade mycket information om att det här skulle ha tagits fram i ett labb. I ett lab i USA där också fanns kinesiska forskare som hade tagit med, tagit med sig det till Kina och att det där antingen troligen hade läckt ut och att det, men att det inte var ett färdigutvecklat eh, eh, eh, vad ska vi kalla det för, stridsmedel eller <laughs> biologiskt vapen. Ja, ja, har... ja men det, finns, det finns ju mycket sådana historier Lasse men, men jag menar det här att, att... Jag tycker mig kunna landa rätt mycket i det här med, alltså för, för det är ju så här att ska man hävda någonting, ska man hävda att, att det finns sjukdomsallstrande äh, virus, ja då får man ju visa att de finns och det har man inte lyckats med. Precis. <laughs> så, så det blir liksom och, och, och jag menar det här med, med eh, medicinen alltså jag har ju tittat på medicin från alla möjliga håll väldigt länge då va? och det här med vacciner det var ju någonting som jag kom in på lite senare men alltså min kontentan av det är liksom att ha grävt i medicinen och det är ju, jag håller ju med Lars Bern i, i väldigt mycket och sen så brukar jag nu numera citera en en herre som heter Clay Shirky och han sa en gång att varje institution kommer att bevara det problem som berättigar dess existens. Mm. Så och det, det är väl klockrent? Det, ja det är klockrent mm. va? för det är precis det vi ser inom mm. ja. medicinen och även hela apparaten. Va? För att vi får mm. nog kanske mm. sluta att tänka på sådana här för att man, vill ju gärna, ja, man pratar om big pharma och big food och media internationella media ja, men det där är samma paket förstår ni? Mm -hmm. Och de jobbar med samma agenda mm. och då står det i eh, media att ja, så här ska du äta och, och bete dig för att bli frisk då ska du äta då ska du dricka din sojamjölk eller vad det är va? Och sen så gör ja, sojamjölken dig tjuk förstår du? Och det är jättebra, för, det, för då funkar då, blir du, då hamnar du i, i sjukvårdskarusellen va? och så är du dålig och så säger man Ja, men du kanske ska äta lite sådana här piller liksom. Jaha, ja, tack så mycket doktorn då. Va? Och doktorn är ju inte, liksom, han ser ju inte den här liksom otäcka schemat bakom. Han gör ju liksom som han eller hon gör, så som man har blivit utbildad va? Och så äter man de här pillerna och så blir man dålig på något annat sätt. Och så kommer man till doktorn och nu har jag ju det här. Ja, ah, jo, men det är, en, det är en biverkning av de här pillerna du har fått. Men då ska du ha de här pillerna istället, förstår du? Mm. Och sen så leder de till någonting, va? Jag menar, det finns ju den här eh, Pfizer, Circle of Hell har vi pratat om. Va? Att man, har liksom, <laughs> man bygger så här kedja, va? Att eh, den ena medicinen ger den här biverkningen. Och då har vi den här medicinen som ger den biverkningen. Och till slut så har man liksom gått varvet runt i biverkningar va. Mm. Och, och jag menar, och det, är ju, det här är ju väldigt otäckt också. För att, jag menar, det, och det är ju det, det är väldigt jobbigt. Och, och det är ju här stor, det är så stora otäcka lögner. Och det är ju därför vi liksom inte kan, kan föreställa oss att det skulle kunna vara så. Men jag menar, det här med vacciner, som sagt. Och det har vi sagt några gånger också att det är ju faktiskt så här att det har aldrig fastställts vetenskapligt att vacciner, något vaccin överhuvudtaget fungerar. Alltså man har aldrig gjort den studie som man behöver göra för att verkligen kunna se om någonting har en faktisk effekt. Och det man behöver göra då det är ju en sån här så kallad dubbelblindstudio gentemot ett Rent placebo får jag väl understryka då. Där man tittar på den faktiska effekten. Alltså man har det som endpunkt. Va? Och vad det gäller vacciner så kan man ju då mäta om hur många är det som inte får mässlingen. Och, eller får mässlingen eller, eller får influensan eller, eller inte va. Utan det man har hållit på med de här. För man har ju gjort studier kring vacciner naturligtvis då va. Men man har alltid skruvat till det på så sätt att man använder. Man har ett väldigt lustigt begrepp som man kallar för kontrollerad placebo. Och vad är kontrollerad placebo då? Jo, då är det inte eh, salin eller, eller saltvatten. Som man använder som placebo då. Utan då använder man ett annat vaccin. Eller så använder ja. man ett, ett vaccin. Eller samma vaccin där man anser sig ha tagit bort den verksamma komponenten i vaccinet. Va? Och då blir det ju så att då sprutar man ju in samma saker. Så att då kan man ju liksom inte se om det finns några allvarliga biverkningar. Utan då, ja, det, ni, ni fattar va? Och sen så är det ju också det här att när man tittar på den här effekten då. Ja, då tittar man inte på faktisk sjukdomsprevalens utan man tittar på det man kallar för immunsvar det vill säga man, man, man räknar prickar i ett mikroskop va? man tar ett blodprov och så tittar man att ja nu har vi lite fler prickar här och det, det tänker vi oss är fler antikroppar och då tycker vi att det här vaccinet har gjort något bra men man har ju aldrig kollat om de här flera prickarna eller det här som man kallar för antikroppar, om det har någon faktisk effekt på sjukdomen va? Det, det har man inte kunnat eh, ja, men, lista ut att det här har varit bra att göra då va? Däremot, det... däremot, däremot, Patrik, har man gjort vetenskapliga studier efter att man har gjort stora vaccineringsprogram eh, eh, till exempel den allra första swine flu i 1976. Ja. Mm, mm. Där många, alltså 25 procent, sägs det, blev vaccinerade i Amerika. 25 procent av befolkningen. Och det mm. blev kaos. Det blev många, många, många som omkom och de, de var helt direkt related to the vaccine. Ja. Och, och, och samma som... Och det, detta var ju då 33 år före 2009. Jag snackar om den, den andra swine flu kom 33 år efter i 2009. Och nu är vi i år efter 2020. Så det, detta är ju planerade saker som håller på med de här ja. uh, pandemierna som de tycker om att göra. Uh, ja. now, now and again, Ja, mm. men precis, och det är väldigt det du hade ju hittat det, du har ju hittat det Simon att i Lombardiet då där man har en, en, en ganska många döda i den här så kallade covid-19 då. Där har man, man gratis eh, vaccinationskampanjer. Inte, inte ganska så många. 75 procent av alla de som skulle ha dött av covid i Italien är i Lombardien. Bara ja. den lilla staten där uppe ja. i Norditalien. Och det är ett, ett frukt, det är ett mysterium Ingen har försökt, försökt en gång att snacka om det. Eller Men är mig. Jag, jag satt igång och, och såg vad har det hänt liksom, i de sista månaderna i Lombardien? Jo, i oktober, november, december så hade de en helt enorm vaccination campaign som fick de vaccinerade 1,2 miljoner människor i Lombardien bara. Eh, det finns en, en sån där Anders där uppe en slags Anders Tegnell som heter Galera. Gal, det är roligt för att Galera äh, betyder fängelse faktiskt. <laughs> På italienska mm. Men han är, äh, Mr. Galera, han är en sån där hemsk sån där mafioso politiker som har pusht för vaccins i många år där uppe i Lombardien. Och äntligen då i slutet av 2019 så åstadkom man att, att göra vaccin till 1,2 miljoner människor i Lombardien. Och i Lombardien finns ju inte så många miljoner människor. Det är väl vänta 67. Så en, en, en stor del av Lombardien blev vaccinerad av, av, äh, den här. det var en, en helt ny sån här quadrivalent äh, vaccin som aldrig hade testat för, men det var en helt ny typ. Och det snackar man inte om det. Jag som har sett jag hittade bara små klipp äh, på Youtube där man annonserade detta i oktober 2019. Och det är de här människorna då som, som är bakom eh, den här idén. Han är Galera och några andra eh, väldigt skumma figurer. Som eh, är väldigt stolta för att de hade klarat att vaccinera så många. Speciellt äldre människor. Mm. Eh, inte sant? Och mm. eh, ja, så blir det då 75% av alla cases i Italien i Lombardien. Precis det, de hade gjort de största vaccinationsprogrammen. Jag menar, man måste i alla fall säga att det inte fungerar så bra de här influensavaccinen mm. Nej, precis det, man det, kan det kan man ju säga då. minst man, vill, man kan precis. säga. Ja, precis. Ja. Nej, och, och jag kan säga det också att jag hittar ju samma grej här i Sverige då. Att eh, under eh, 2019 och början på 2020 så har man genomfört man har erbjudit gratis vaccinering till riskgrupper. Det vill mm. säga eh, sjuka och äldre. Ja, det var gratis här också. Mm. Ja. Så, mm. så man har ju tryckt i eh, vacciner i, i man de här. Tryckt i, vacciner, I den milda grad. Just, ja. just, vad en coincidence. Just mm. precis mm. i de sista månaderna av 2019. Jag mm. jag menar Okej, okay, skulle det vara då en slump va? Jag vet inte. Men, men vad, vad är det jag misstänker? Jag, vet, jag kan ju inte veta ensam. Vi kan inte veta. Men what if? De bara la ja, in en, en, en liten agent som, som, som gör utslag till covid-19 då. Var ja, en agent. Så, att, så vem, då har du man. så många människor som du, kan, du vill. och säger, oh, ja Han dog eh, idag. Han var 89 år gammal och hade cancer. Men han har ju covid-19 också. Och då skriver vi, vi in eh, covid-19 på hans dödsattest. Exakt. Mm. Och där, nu är det här en grej som jag inte själv har gjort någon efterforskning i men jag kan ju tipsa lyssnarna och, och också ni som är med här i podden om ni hinner kolla upp grejen. Det var en närstående till mig som berättade att hon hade faktiskt läst upp från liksom trovärdiga källor att man har konstaterat att det som har tagit årets influensavaccin tenderar att testa positivt på covid-19 testerna. Så det finns aha. någon komponent i influensavaccinet som gör att testerna oh, visar right. okay. mm. Good. Well that's that's nice to hear. att höra. Jag är inte surprised. Nej, jag är inte minsta förvånad heller. Mm. Så liksom det är ju det perfekta sättet att skapa en planerad pandemi på. Mm. Först så distribuerar man gratis influensavaccin speciellt till de här äldre och riskgrupperna. Oh de här svaga samhällsmedlemmarna och eh, sen att, så är det de som drabbas hårt. Eh. Linda, Linda, för att det är ju det, man kan inte snacka för mycket om det, alltså det absolut viktigaste för dem som gör detta är att det måste vara, vi måste ha känslan att det dör många människor. Ja. Så mm. det, det är de här dödena som gör att alla människor tror på det. Mm. För att om du snackar till dem med, jag har med några gamla vänner som alltid har varit med mig i mina forskningar men idag säger är de men ja. det, det finns ju många som dör. Det, ja, det, det, det, det, det är det, det som gör det till att fungera. Ja. Jag har tjatat om det flera gånger. Det är, ja. alltså, man, vi måste bita oss fast vid det faktum att det dör inte fler människor nu än vad det brukar göra. Ja. de faktiskt. Det dör mycket mindre den här, det här året än vad det har gjort de här tidigare åren. Ja, ja men vi har... Precis. Här i Italien också. Italien också. Ja. Ja. Mindre har det varit i, i ja. de här tre, tre sista månaderna. Ja. Ja. Och ja, och ja, och Det finns tror jag en del enkla förklaringar till det, därför att i och med att, att man på frivillig väg ska liksom hålla sig hemma och inte och försöka hålla sig ifrån folk och sådär, så är det klart att smittrisken alltså det, det blir mindre smittrisk åtminstone tänker jag så än vad det brukar vara. Mm. Alltså, mm. Så att det borde bli mindre om det liksom är ungefär som det brukar vara så borde det bli mindre just på grund av att man har vidtagit en del åtgärder för att minska en smittrisk. Eller mm. tänker jag fel? Mm. Ja, alltså det, det som man får, får ha med i, i tanken här också då. Det var ju som, jag tror jag, jag tror det var någon italiensk läkare som ut uttryckte sig så här och jag menar vi var inne på det tidigare också men han, han var lite ironisk. Han sa liksom så här att ja det har inträffat ett under förstår ni. Ingen dör längre av naturliga orsaker liksom, eller av de saker vi har dött av tidigare. Nej. Mm -hmm. Utan mänskligheten har blivit odödlig i den bemärkelsen. Men tyvärr så har det kommit <laughs> någonting som heter ja. covid-19 som istället tar död på alla människor. då va? Och det var väl just den sån här eh, sarkastiskt: ju, just det här att allting ska klassificeras som covid-19 då. Ja. Och sen tänkte jag på en ja. annan Patrik, sak. Patrik, också. Det, var, det var en brasiliansk doktor. Det var en brasiliansk doktor. Som, som hade pratat pratat snackat med hans brorsä, som är också doktor. Ja. Och de hade kommit till den här slutsatsen. Oh. Ja, men här, här dör de bara, de kommer inte de där dagarna. De dör oh. inte av andra orsaker. Nej. Oh. Ja. Mm. Nej men det är ju det och det är intressant också här att det är ju en del läkare som börjar fatta nu va? eller liksom som ser väldigt konstiga saker jag, så, och tyvärr jag sitter inte med några, jag kan inte referera till de här länkarna för jag har bara klickat mig omkring och häpnat över allt jag, var, jag har sett de senaste dagarna på att säga. Mm. men det var någon amerikansk läkare också han, han, han börjar ju fatta detta också han hade, alltså hade han en historia då om en person eller om ett barn som hade dött i covid-19. Men då visade det sig att eh, det här barnet då... För det gjorde man ju en jättestor grej av i media då va? Men om man sen tittade liksom på vad som var orsaken till att det här barnet hade dött så hade det ju haft eh, väldigt svåra eh, andra eh, medicinska problem då. Men man ville alltså kalla detta covid-19 då. Mm. Och sen så uttryckte han sig så här också. Det, tycker jag ju, det, det får man ju faktiskt tänka på. Va? Att om, om, om någon av oss skulle springa in i, i en restaurang och skrika elden är lös. Eller vi skulle säga att det finns en bomb när vi flög eller någonting. Va? Då blir vi slängda i fängelse för det. Mm. Alltså så får man inte göra. det, det är liksom Det, det är olagligt. Men det är ju faktiskt det som, som våran media och även våra myndigheter håller på med nu. Det heter mm. Provocato, Provocato Alarme heter det i Italien det är en väldigt väldigt seriös förbrytelse att, att provoke alarm va? utan Aha. att det finns någon grund. Och Det, det vill jag alltså i en, i en, i en riktig värld så skulle det, efter detta slutar så, så vill jag gärna se människor Gå, komma i, i kort för provokat och alarmer men det kommer ju förstås inte hända men jag bara ja, fantaserar sen. Ja, men ändå så är det ju så att, att de åtgärder som vidtas i Sverige alltså bygger ju i första hand på frivillig väg medan det andra länder är, tar man i betydligt hårdare metoder och, så. Och, och, och det finns väl anledning att fråga sig varför Mm. Jag tror ja alltså en grej som jag kan är säga om det Lasse det är ju det här att man alltså man missbrukar ju något så enormt sitt för det förtroende som myndigheter och media har och du, liksom genom att och, och, och det är väl det här också att man, ja man ska väl ha lite sån här plausible billigt då liksom att säga eller ja, man kan säga att man går försiktigt fram på ja men vi har ju inte lagstiftat om det här och det här nej men om en myndighet går ut och, och, och råder va då är det ju väldigt, det det väldigt starkt som människor har förtroende för våra myndigheter och våra medier va och det, men det, man, och det man åstadkommer också då jag tror, jag tror de är mest rädda för smitta faktiskt eh, ja, ja, Jo jo visst och, men detta bekräftas ju då av att myndigheter går ut och säger såna här saker då bekräftas ju det också att det är något jävligt allvarligt det här va och sen så är det så att man, man alltså det här att man har liksom rott till att man inte ska gå till jobbet, man ska jobba hemma om man kan. Man ska inte åka på eh, fjällresan och så vidare. Det, det, det orsakar en oerhörd ekonomisk skada. För alla företagare alltså. Det, jag menar, det här kommer ju att innebära att enorma mängder av företag går i putten nu va? helt enkelt. No, no, ja. inte, och sen, så, inte, och sen kan inte, jag också ja, tänka ja, ja. att det här kan vara en sån här manöver, liksom att man ska förstatliga. Man ska, eller man ska. Liksom, de här globalisterna alltså, ska sedan kunna köpa upp saker till rea pris liksom, mm. eller ta över ännu mer. Mm. Va? Ja, men det, det händer ju redan. Det har hänt ja. så mycket redan. Boot options, precis som är 9 11 Mm. Så alltså man har ju sett att det stora rika människor har blivit mycket rikare de här de sista månaderna mm. att de har kunnat satsa på bonds och put options så det finns bevis på det så det, det, det finns människor som visste om detta vill jag säga, detta är en planerad sak som de har it's been going on for decades, detta med pandemics pandemis. Mm. Falska also, falska pandemiks. de är falska alla allihop. Eh det, det var ju Ebola. In, sista var ju Ebola på... som försvann. Förlåt, jag började. Nej jag jag vet, med Ebola. Ebola var ju fruktansvärd några år sedan bara. Och, och, och, och människor kom från Afrika Var instängda och de satt äh, va, då, i karantän och men det, det bara försvann. För att de, de gör det så det regelbundet man måste uh, uphold the fear. De Vi de, de har ju människor som leder den här världen. Det är ett rule by fear. Om man bara förstår denna enkla saken. Så är det ju lätt att förstå att vad de vad, är de, vad man väljer att göra. Att ha osynliga faror. Ja. Som osynliga mm. virus. Ja? Mm. Osynliga, osynliga 5G-radiationer. Eh, ja, som de lägger på hakan. Nu är, det, nu är det 5G så man ska liksom bara man ska vara rädd för allting mm. och de har hållt på och, och vi, nu går jag tillbaka kort på eh, vad har vi upptäckt de sista tio åren menar, det var minst tio år sedan vi upptäckte vi, när jag säger vi är ju en grupp människor, det är inte bara jag med min forum det är, att atombomben har aldrig existerat de har aldrig, det finns ingen atombomb eh, ni kan säga vad ni vill eh, eh, att, oh, nu, är, nu är Simon Toki men <laughs> <laughs> Jag har faktiskt bevisat detta. Det Alla atombombtester var bara fruktansvärt dåliga. Montage som sådana här. Äh, de gjorde det i små studier. Alltså, det var ju bara modeller som de gjorde om, om de här äh, stora äh, mushrooms. Äh, äh, de här testerna som de gjorde. Allting är, var was fake. Och Hiroshima, man är ganska säker vid var vanliga flygplan. De hade ju fruktansvärda bomber då, sådana här palmer och sånt som de brukar i Vietnam också. Så det, det är klart att de, de, de gjorde hemska saker i, i Japan. Men det var ingen atombomb. Det fanns inga atombomber. En bomb som gör en hel, hel stad att försvinna. Det finns inte. Det har aldrig existerat. Nej, precis. Och, och så är det Simon och de som blir upprörda eller intresserade. Ni får gärna lyssna på lite Kubonavsnitt längre bak där vi tar upp det där. Mm. Men nu så ska vi prata corona. Ja, <laughs> Vad var det du ja, tänkte ja, säga, Linne? Ja, ja. Eller? Um, ja, ja, jo, det var det jag tänkte säga. Vi har varit inne på det tidigare i poddarna också. Att vi vet ju... <skratt> De som, som håller sig up to date med ekonomin och världsekonomin och, och hur banksystemet fungerar och skuldnätet som vi har över hela världen på grund av att det är bankerna som är privatägda som trycker upp pengar och sen lånar ut det till regeringar. Så det betyder att alla nationella pengar som vi har i omlopp är en skuld från första början. Det här gör ju att världen kan ju aldrig ta sig ur den här skulden, inte så länge det är privat privata banker som trycker upp pengarna. Och att det här systemet håller på att ta en ordentlig skitända, det har ju varit väldigt tydligt ganska länge. Man vet att det, en, en global ekonomisk krasch är oundviklig. Och jag misstänker att det här börjar bankerna själva också märka. Och nu har de alltså här ett perfekt sätt att uh, kamuflera den här ekonomiska kraschen och det på coronaviruset. Ja, men, yes. och, och, och sen så kan de fortsätta med samma koncept i alla fall. Mm. För ska den här kraschen ha skett utan att vi ska ha haft den här så kallade pandemin då finns det ju risk för att fler ska ha insett vad den berodde på. Och fler ska ha tagit upp i, i dagshuset. hela den här liksom, Det är ju rent olagligt att skapa pengar utom de intet, men det gör ju våra banker idag. Um, men nu när vi har den här coronapandemin så oj oj oj så tokigt det kunde bli men, men vi har ju bankerna som ska trycka upp mera pengar till folk och bankerna ska hjälpa oss ur den här krisen och så vidare Just det. Och det, är ju, det är ju bara bullshit För <laughs> de kommer ju aldrig att hjälpa oss så man kan ju aldrig låna sig ur en skuld Linda, min, Linda min, min egen bank skrev mig en e-mail och, och frågade mig om, om, om, om förlåt när det gäller bankerna så visste jag att man redan eh, centralt om är och EU eller FN och när jag kommer inte ihåg, har fattat beslut om att bankerna ska använda sig av bail-in. Det man gjorde i Grekland. Alltså mm -hmm. att bankerna ska kunna ta pengar från, <coughs> från kundernas eh, konton om de... Mm. Mm -hmm. Min... min, min... Min egen bank här i Italien skriver, först, först skrev de en e-mail där de sa Please donate for the coronavirus crisis. Sen skrev de, uh, flera gånger de skrivit om här dagarna I, I de här svåra tiderna så kan vi uh, berätta hur ni kan investera bättre i de här svåra tiderna. Mm. Så bankerna håller på, va? det fortfarande att... att Lura oss helt enkelt. Mm. Ja man, man börjar må lite illa nu när man ser såna här saker som skänk pengar till cancerfonden mm. och så vidare va. Och det är ju lite samma grej där. Och sen tänkte jag på det här med, med det du sa där Lasse och, och bail-ins. Men alltså vi är ju i en sån situation nu. Och, och det var ju det här du sa Linda att, att, att bankerna de, de trycker ju upp pengarna nu som de vill va. Mm. De, de respekterar liksom ingen... Jag menar, det, var, det har ju gått i lite etapper det där. Va? Först så hade man ju någonting som, som kallades för eh, guldmyndfot. Va? Mm. För att hålla lite ordning på det här med valutan. Så att man inte tryckte upp hysteriska mängder. Då, va? Men, men det gjorde man ju sig raskt av med någon gång på, på 50-talet. Eller vad det var. Tog väl det definitivt slut. Va? Först tog man till och koppla ihop eh, världens valuta med dollarn. Och sen så när man märkte att uh, en del banker började... Och, och just det, man kopplade upp världens valutor med dollarn och, och dollarn var ju backad av guldet. Men sen kom ju nästa manöver då, det var ju det att man skall dollar dollarn från guldet då va? Och då hade ju hela världen sen, eller större delen av världen som man hade kopplat till... När man hade kopplat upp valutorna så hade de eh, vad vi kallar för en fiat-valuta då va? Men sen har ju liksom det här eskalerat nu så att som sagt bankerna trycker bara upp pengar. Men det jag tänkte säga det var ju det här med, med de här bail-insen då va? Jo, men alltså grejen är ju att de behöver ju inte handgripligen ta våra pengar från våra konton längre eftersom de kan trycka upp hur mycket de vill. Och det har de ju precis gjort också i, mm. i samband med den här krisen då va? För att ganska snart när de hade deklarerat det här corona pandemin då så kom ju regeringen ut och så sa de att nu, nu, ska vi göra, nu har vi satt ihop ett krispaket va jag ser hur de sitter där runt ett bord och limmar och sätter ihop det här fina mm. här krispaket <laughs> och i det så ingick det att man skulle eh, man skulle skjuta till 500 miljarder Mm. För att liksom ta hand om den här efterkommande ekonomiska problemen. Ja, Okej, okay, och hur, hur blir de här 500 miljarderna till då? Lånar man eller? Nej, man trycker bara upp dem. Alltså mm. bankerna trycker upp pengarna. Och då är det ju så här då, att det är ganska enkel matematik. att Om man gör, no om man gör väldigt mycket av någonting eh, och någon annan har det. Så blir ju det mindre värt va. Så att det som händer när man gör det här. Det är ju det att våra pengar. Våra pengars värde försvinner ju då va. Hela valutan urholkas ju. Om man, om man trycker upp. Bara mer av den va. Jag menar, du kan, man kan ju tänka sig att man har en liten by. Och så håller man på att handla med snäckskal. För att den ligger långt från havet va. Och ingen får tag på snäcker. Och så har man liksom lite priser sådär va. Och så, och så kör någon in på torget. Och vräker ut en... en ett lastbilsflak med snäckskal va? Ja då då blir det lite problem med ekonomin va? Så det, det är nej. Och sen, jag tänkte en annan grej också som jag vill bara hoppa in på. För det har ju varit så mycket surr om det här med 5G nu och strålning och att det skulle ha någonting med den här coronapandemin att göra va? Men det blir ju lite märkligt då för att jag tror att i de flesta utbrotten så har man väl inte satt upp någon 5G än va men, men sen är det ju mycket snack om det här med 5G och dess hälsorisker då va och, och, och jag vet inte, jag, jag vill ju hålla mig lite försiktig och ödmjuk eh, med tanke på eh, mina tidigare missar höll jag på säga som <laughs> jag menar, jag har ju inte, jag har inte liksom, det, det tog ett tag för mig det här med, med vacciner Linda det gjorde det verkligen mm. Mm. Men jag har faktiskt försökt att titta lite närmare på det här med 5G och vad, vad, vad problemet kan vara då. Eller vad, vad det är man säger är problemet då. Och det, en sak som man säger där, det är ju det att, man, att man, man har gått upp i frekvens va i radiofrekvens väldigt mycket vad det gäller 5G då va. För att vi har ju då eh, långvåg, mellanvåg eh, och så upp till mikrovågor då va. Och nu är man ju uppe i de här väldigt höga frekvensbanden och, och, och har den här mobilkommunikationen då. Man har alltså gått upp i frekvensband jämfört med, med 3G eller 4G. Men det som blir lite intressant där då, det är ju det att när man kommer så där högt, högt upp i frekvensbanden, då börjar man närma sig de frekvenserna som synligt ljus har, va? för det är det som kommer sen. Och vi vet ju ganska väl att vi vi vet ju att vi tål ljus. Att det är inte något problem. Va? Och sen är det, ju, det är ju ganska svaga effekter också. Jag menar man pratar om mikrowattor. Och sen får man ju komma ihåg det också att liksom i det här spektrat va, så först då har vi mikrovågorna, sen kommer det synliga ljuset och därefter så kommer den här så kallade joniserande strålningen då, det vill säga den radioaktiva strålningen va, den kommer ju den ligger ännu högre upp i, den ligger liksom förbi synligt ljus va så hur skadligt det här med, med 5G är ja jag, jag kan ju och, så, och sen är det också det här att när man, när man de här studierna man gör när man visar på 5Gs farlighet va då brukar man prata om att Ja det finns mekanismer i kroppen och celler och så här som, som så att säga arbetar på de här frekvenserna och det tror jag säkert kan stämma men det är ju faktiskt så att vi har ett, ett, ett ganska bra skydd mot i kroppen. Va? Vi har hud och vi har vävnad och ju högre de här frekvenserna är desto svårare har den här strålningen att tränga igenom eh, vävnader och vatten och sånt va. Så att jag alltså som sagt jag jag jag förhåller mig lite svävande på det här. Men, men utifrån Simons forskning och det här med atombomber och kärnkraftsolyckor och så och så kan jag nog säga det att jag är ju ganska inne på att det här med radioaktiv strålning som man har skrämts jätte jättemycket för det kan nog vara ganska mycket ett skrämsel eh det med va? Du, du, snackar om ljud, du snackar om ljusvågor. Sant? Ja, Men låt, låt, kan vi inte jämföra det lite grann med ljudvågor också? För att ljudvågor när de går, går högt högt upp i frekvenser, i, i ja. hertz, ja. så när det kommer över 20 000 hertz så hör de inte längre. Ultrasounds Ultrasounds ja. Ja. Och det, det ska ju det vara olika djur Som, som djur Hör ultrasounds men, Eller när vi blir äldre så hör vi mindre De här höga frekvenserna mm. Men skadar det Mer Skadar ultrasounds mer en låga äh, Ljudvågor Jag vet inte Men äh, jag menar, man, man hör en låg Frekvens mm. Känner man, hör man mycket längre avstånd än, än Ultrasund? till exempel- Alltså, om du har en väldigt låg... Boom! Så... Ja, det, alltså jag Lång vet bort inte, Simon. Och vi kanske inte ska liksom snurra oss in så mycket in. I det här. Men, men det känns... den kompensan jag ville ha i alla fall, jag ville säga bara, det är ju det att man tycker väldigt mycket om att skrämmas. Precis som du för inne på ja, förr, Simon. Fear, fear, fear. Det är ändå jag ville säga. Vad ska man skrämmas om? Jo, man ska skrämmas om sånt vi inte kan alltså... förnimma. Ja. Och då är det strålning och det är virus, va? Ja. Det ska man nog ha lite i bakhuvudet när man undersöker de här olika hälsoriskerna som vi utförs, utsätts för. Då va? Men några konkre väldigt konkreta hälsorisker som jag vill varna för som jag har ju hittat själva det är ju det här med att, att under en lång tid äta en väldigt dålig kost. Det är väldigt dåligt för hälsan. Och mycket av de eh, mediciner och ingrepp som man rekommenderas att göra i, i vår sjukvård eh, är också väldigt riskabla för hälsan. Mm. Och vaccinationer vet vi är väldigt riskabla för hälsan. Mm. Eh, men det pratar man ju inte sådär jätt... Eller ja, jo det gör man ju. Men, ja men ja. det var det jag tog upp förut. Det här med som, mm. som um, Lars Wern driver va? Mm fast jag fick en känsla av att du missförstod mig där men jag skulle vilja växla in till ett annat spår också därför att jag känner mig inte tillräckligt hemma åtminstone på det här med strålningen och sånt annat än, än det som man har personlig erfarenhet av man märker liksom att när man har hållit telefonen för länge i örat och, och, och i för långa samtal så känner man ju av det va mm. och, och, och att man ska ha headset så det ena med det andra men det där är inte heller mitt område utan där är det väl bättre att försöka diskutera med folk som verkligen har studerat de här sakerna. Men det jag skulle vilja växla in till det är ju liksom att, vi, att man försöker titta lite framåt nu vad som kan hända eh, mm. mot bakgrund av vad vi står idag. Och mot bakgrund av de åtgärder som har vidtagits som mm. jag fortfarande hävdar är otroligt mycket mer drastiska än det som hände med svininfluensan eller ens det som hände under andra världskriget Absolut. Det, man stänger ner samhället på ett, på ett sätt och det här kommer att påverka folksekonomier och när jag började på fundera på det där då tänkte jag på, vi har ju haft liksom alltså hur har man så att säga eh, vad har varit det effektivaste sättet det finns ju F olika, alltså Massimulationer, folkvandringar Det är ju liksom Från främmande kulturer Och som är mycket större än de små Kulturerna som finns Det har ju alltid varit ett effektivt sätt Det effektivaste sättet faktiskt Att ta död på folk Och, och förstöra och upplösa Nationalstater Men man har också använt hungern Som ett vapen Alltså hunger war eh, Titta bara på Holomodor till exempel som man mm. inte pratar med Ukraina mm. men även mm. i Afrika. Va? Mm. Mm. Och hur, många, mig, hur många källor tillhör Låt mig bara mm. prata lite till. Vi har mm. haft en stor svältkatastrof i Sverige och det är inte så mm. länge sen Det var 1867 till 1868. Mm. Eh, då var ju Sverige fortfarande i stor, i, i, i, i stor utsträckning ett bondesamhälle och var befolkat med självförsörjning, och befolkat på landsbygden och i, överallt. Va? Mm. Men, men det som var typiskt för, för den här svältkatastrofen, det var det, det var det att folk klarade sig ganska bra det första året, alltså. När misstväxten hade varit, man fick inte det man behövde. Man ha, men man hade lite reserver, man hade sparat i ladorna och man åt upp utsädet. Det var det andra året som folk tog Det andra året. Så att om det nu blir så att man inte backar utan att man fortsätter att göra inskränkningar i som drabbar vanligt folks ekonomi- så kommer det kanske liksom att folk kunna hålla ut året ut. Men sen så småningom så kommer vi i samma läge- fast under andra förutsättningar- som i den stora svälten som var på 1800-talet. Mm. Då är det frågan om vad ska man göra då? Och ska vi inte nu redan börja på fråga oss- hur kan vi förbereda oss för det- och det här har jag tagit upp redan i min första bok som kom ut 2009 är världen upp och ner. Och jag tror att det är lika giltigt idag va? Därför att det som binder oss det som gör att vi att vi inte liksom kan vidta de åtgärder som vi skulle vilja för att inte för att skydda oss själva och för att inte bli beroende av mm. de som behöver oss det vill säga de som vill oss illa för att för att vi behöver inte dem. Det vad vi behöver göra då det är liksom att försöka minska vår, alltså på individuell nivå minska våra, vårt beroende av alla de här systemen som fjättrar oss och, och alla bidragssystem allting va mm. eh, och, och försöka och, och, och, och också se till så att man har en rätt plats kanske ute på landsbygden eh, som man kan ta vägen om det verkligen om det verkligen skulle braka iväg väg. Uh, och också skaffa sig reserver på ett helt annat sätt som gör en oberoende av banker så mycket som möjligt. Av försäkringskassa, av, av byta tjänster med, med, med, med varann och så vidare. Alltså att, att försöka göra sig omo, så oberoende som möjligt av de här systemen som binder oss. Därför att det är det som gör att folk liksom inte man sitter så fast i allting va? Det är därför man inte liksom Vill eller vågar Tänka liksom att Ser vad kan jag göra Och sitter man då Och väntar och inte gör någonting i tid Då kan det verkligen bli En katastrof först För väldigt många människor Inom ett år Alltså det är ett scenario som jag I alla fall Tänker på och jobbar efter Själv Mm. Mm. Jo det är viktigt att se vad de har för slutmål i kikan här och jag har ju lyssnat på en del av vad han, Bill Gates håller på att säga och det verkar ju som att han är inne på det här med att man behöver förmodligen då innan de släpper det behöver man skaffa någon form av ID där man har ett vaccinationscertifikat om man ska då kunna resa som tidigare och sen ja det kan ju bli så om man tänker sig att en krogägare, att man behöver visa legitimation där som visar att man är vaccinerad. Och liksom, är det några krogägare som vi ser mellan fingrarna, ja, men då har man den här sociala myndigheten eller de kroginspektionerna som kommer och, och titta på dem. och så alltså, Här hade du en gäst som inte är vaccinerad så att då, då blir de med tillståndet så kommer ju de automatiskt då upp att upprätthålla de här reglerna. Så det blir mer och mer sådana inskränkningar kan man tänka sig då. Och sen så kan de även äm, återvinna det. Om inte vi genomskådar det här viruset och för vad det är. Alltså en, en stor bluff. Så kan de ju återvinna den här ä, virusidén. Det kan ju vara covid 2020 nästa år eller covid 2021. Mm. Det är bara att locka fram det här osynliga viruset. Och så springer vi in i våra, våra hus och isolerar oss. Ifall det skulle hända någonting som missbehagar makthavarna. Så att, det är ju dags att genomskåda det här nu så att de, de inte kan använda det här kortet mer. Och sen var det med jag tänkte på? Jo, jag har ju hört mig lite för bland så vänner och bekanta. Och det finns ju en del småföretagare och de börjar ju faktiskt få det ganska knackigt nu. Och i Sverige så funkar det ju så att som småföretagare så lönar det sig inte att, att lägga... Undan en del av sin vinst för sämre tider utan då får man en väldigt stor skattebörda så att det är väldigt. Ja, det är inte så fördelaktigt att göra det. Så att de flesta investerar ju i saker då och kanske har en buffert på några veckor eller en månad eller så. Och nu då när intäkterna kanske halverats eller en tredjedel eller jag vet inte, mycket mindre och så sitter man där med väldigt höga hyror och ser av ja, det här skuldberget växa och någon gång måste man ju ta beslutet ska jag fortsätta min verksamhet eller ska jag begära ny konkurs och när tillräckligt många sådana här begär i konkurs så kommer ju de här stora multinationella företagen då som som de olika staterna håller ju dem bakom ryggen till exempel får ju Volvo och så här stödpaket för att rädda verksamheten för att det är så viktigt att de, de är en stor arbetsgivare och ger många jobb. Men de små företagen vad ska de göra? Får de några stödpengar? Nej men då, då köps ju de upp och så blir det, till slut så kommer vi bara kunna gå till sådana här stora multinationella företag och få jobb. Och då måste vi rätta oss in deras policy som de ofta har de har ju ofta en, en värdegrundspolicy som man måste ställa upp på så kommer det, kommer det fram att man har avvikande åsikter och då passar man ju inte i det här företaget då så att, då blir det ju kanske att, att vi som är lite dissidenter förlorar våra möjlighet att försörja ja, oss det, ja. det, det, det, det handlar inte om oss som dissidenter det handlar om, det handlar om de flesta vanliga mm. svenskar faktiskt ja, därför ja, att ja. Vi, och vi får ett sånt här hunger War, ett, mm. alltså att att kommer att utmynna i det va Mm. Då kommer vi få någonting som liknar inbördeskrig i Sverige. Mm. Och jag menar allvar. Va? Därför att om det är på det viset att folk liksom inte har... Att man har slut, att man inte har kvar någonting i ladorna. Och att då, då är man ju tvungen att... att, att då, då kommer ju de som har möjlighet kommer då att se till att skaffa sig det på andras bekostnad. Det vill säga att man kommer att och, och, och, och ta av andra... Vi har ju nu runt om i de stor storstäderna sånt stora så kallade utanförskapsområden eller klansamhällen där, vi, där, där det finns vapen i en omfattning som aldrig har funnits bland andra, gru andra grupper i Sverige någonstans någonsin. Mm. Och, och vi vet ju vad som, alltså och det är klart att i ett sådant läge, va, när, det, när det inte finns någonting, när det inte finns mat där, då hämtar man ju om man har tillgång till de vapnen. Och, och, och med, den, med den klanmentaliteten då hämtar man ju det någon annanstans. Och någon annanstans, ja det är ju bland vanliga svenskar- och även kanske invandrare av, av en tidigare generation- som inte bor i de här områdena. Och, och, och där tror jag att man måste liksom... Man måste, man måste faktiskt ta bort alla, alla skygglappar från ögonen- därför att, därför att det här är saker som... som som jag tror att, att kan komma. Ja, Lasse, får, jag, får jag ta över lite nu? Bara, bara jag ville säga detta. Enbördeskrig. Med den, med, vad, jag, vad som gör mig matt i de här dagarna och också i de sista åren. Är att se så många människor som bara fortsätter att tro vad som massmedia säger. Och hur apatiska de flesta människorna är. Och, och vi snackar här i den här lilla gruppen, vi är ju människor som lägger ner många timmar i att se på de här sakerna, men det är faktiskt, vi blir utskrattade ofta som konspirationsteorister som är den de, de älskar ju att kalla människor som tänker konspirationsteorister i Italien heter det komplottister. och det är det som, som är det största problemet vi har det är just detta att de flesta människor. don't go there de vill inte tänka på hemska saker. De tror, att, de tror att, att, att det kan inte vara så hemska människor som vill oss så ont. Och det är det som måste... Det blir ingen... The revolution will not be televised, heter det. Det blir ingen... Så länge människor... Så so många människor... Tror på vad de läser i tidningarna och, och ser på tv Så jag, finns det ingen utvidg Nej du har missuppfattat mig Jag pratar inte om att vi ska få en revolution Eller att det ska bli ett riktigt inbördeskrig nej, okay. Jag pratar om inbördeskrigsliknande åtgärder Där folk faktiskt som kan ta av andra Kommer att ta av andra om det blir ett, ett, ett, en sån här hungersituation Ja. På grund av det som händer va? Men ja. det finns en annan sida också Av det här, en ljus sida va? Mm. Och den ljusa sidan det är va? Att när folk När, när, när folk som, som Är beroende av att ha kunder Ensamföretagare och andra <clears throat> Inte har till sin försörjning Ja då kommer de Att börja jobba mera svart va? Och folk kommer att hitta nya sätt Att byta tjänster på Och att hjälpa varandra på och det här är ju liksom det som man kan hoppas på. Och folk mm. kommer också börja förstå att man kanske måste ha lite grejer i samla i ladorna när det gäller både mat och ha någonstans och ta vägen och, mm. och, och, och, så att man blir mer självständig. Mm. Och det var det jag menar förut med att de, har, de arbetar våra, de som inte vill oss väl arbetar på många fronter och samordnat. Men samtidigt så drar de igång en massa processer som inte är så jävla lätt att styra va? det mm. mm. är faktiskt inte det. Det är inte så att de bara kan sitta där- liksom och kontrollera allting. Det är mm. inte så enkelt. Eh, och därför så måste vi ju då- på olika sätt uppmuntra folk- att, att, att, alltså att, att utveckla de här nya tankarna- som kommer hos folk nu. Mm. Så att de inte bara sitter- i sina lägenheter och väntar på att allting ska bli som förr utan att uppmuntra deras tankar om att man faktiskt måste nu börja ta lite mer ansvar för sitt eget liv därför att det handlar om överlevnad och Precis. det handlar inte om att någon annan ska lösa ens problem vare sig Stefan Löfven eller Trump kommer att lösa våra problem vis okay. jag Okej, lov att berätta en liten rolig sak som hände igår. Rolig liksom, ja, humoristisk nästan, men eh, hemsk i alla fall. I Italien, i Palermo i Sicilien. Igår påskmåndag. så rapporterar här den största italienska tidningen eh, La Repubblica skriver att det var en en en grupp några familjer som bodde på ett, eh, som gjorde en barbecue på ett tak. Av, en, av, en, av deras hus. Deras eget hus. Alltså höghus. De gjorde, de organiserade en barbecue. Och um, det står här alltså så som de skriver på tidningen jag, jag tar engelska översättningen från italienska. To evade anti-contagion checks they organized the barbecue on the roof of the palace. Kids, mums and dads. Det grill, grill och dansing, och med in i hands. händer. Polis arrivade och stoppade party. The helikopter också intervinned. Det var ett helikopter. Det finns bilder. på detta. De kom med helikopter. Och, ja. och man ser då bilder. Man ser då. Det finns bilder då. Och detta var, alltså, detta är kommentaren på en video som finns på um, italienska största tidning. Där man ser polisen komma upp på taket och stoppar allting. Det var bara en barbecue Hemma hos människor. De går in hos människor och stänger av partiet. Med barbecue. Och ett helikopter svevar över. Det är, det är dokumenterat. Det är, det är filmat så här. Och människorna springer ju bara bort. Och det är klart polisen kommer. Men man ser inga intervjuer av de här människorna. Det är bara det att... De visar då att polisen kan komma och stoppa dig om du gör en barbecue. Om du steker några grillpulser, ja. grillkorvar så kommer polisen och stoppar hemma hos dig. Va? Och det blir, ja. ingen, det blir ingen revolution över detta men det borde ju bli det, inte sant? Men var, varför, varför är det annorlunda i Italien än i Sverige då? Vad tror du? ja var, Varför är det annorlunda? De, de, de, de vet hur långt de kan gå. Men varför är repressionen liksom mer naken i, i Italien än i Sverige? Vad sa du? Repressionen, åtgärderna, det här som du beskriver, det, vi är ju långt ifrån det i Sverige. Ja, men det, detta händer. Det, det, det inte, är inte fake news. Det varför, är inte. varför är det så i Italien och inte i Sverige? Vad tror du? Vad tror alltså. ni andra? Nej, alltså de, de, de, de säger ju att Italien är fruktansvärt. Det var många covid-döda. alltså att det ska vara. Italien ska ju vara. Uh, människor går inte ut. De, de, de flesta, Gatorna är tomma. Det, det är ett spökland. Ja, ja jag vet, jag vet. Och, och i Tyskland läste jag och upp, uppgit att, att, att det var en läkare som de hade använt insatsstyrkan på och satt, och satt in på mentalsjukhus för att han att han kritiserade de vidtagna åtgärderna mot, mot den här uh, coronan. Men, ja, men, men mm. vad, jag, vad jag frågar då lite grann mm. ni som ser och har erfarenhet av vad händer i andra länder. I Sverige så är det ju så, så, så, så är vi långt ifrån liksom den den, den, den, den den vad ska man kalla det för Vå, Ho, ho, ho, det, hoten och förbuden, och, och de här mycket hårdare åtgärderna. I Sverige, jag menar, jag är en riskgrupp. Jag går och handlar på Coop forum jag kan gå till gymmet, jag kan. Alltså, det är ingen som säger någonting. Och jag ser inga människor som har ens. har, har munskydd eller någonting. Va? Det är mm. bara det att det är lite kräs med folk. Ja, Sverige kanske har varit, ja, jag tycker Sverige kanske har varit duktiga i klassen när det gäller den här nya världsordningens agenda. Vi är i stort sett kontantlösa. Det är många av de här länderna nere i Sydeuropa och Tyskland och så, där, där ägnar man sig mycket fortfarande åt att använda kontanter. Och nu har man ju en anledning då att säga att smittan kan spridas via kontanter och därför måste ni alla betala med kort. Och sen så har vi även haft en väldigt stor invandring här de senaste åren förhållande till våran storlek. Så att det kanske blir lite svårt med den poliskorv vi har idag. Den är ju ganska feminiserad och så. Och grilla korv och sånt i, i men, de det, det, var, det, var, ja. det var ju, det var ju en, annan, en annan report häromdagen. Att polisen hade stängt, kommit in i ett hus där de hade en annan barbecue. Och det, det var en, en, en förseldagsparty. Med, de kallade det en mega party Men det var bara elva människor där Amen. Mm. Och, och de stängde ner barbeque De gick in i privat uh, I privat uh, garden I en privat trädgård Jag mm. menar jag gör det ofta i min trädgård mm. jag, jag, vet inte vad, hur jag, jag vet inte Hur jag skulle reagera om det hände Och, och, och helikopter har också Kommit över mitt hus ibland Men det är det, det, Men, men Va, va, hur skulle ni reagera om det hände i Sverige nu, om det börjar hända alltså de kommer in i era hus när ni gör en, en grillparty och stoppar den men mm. no, jag skulle nog ha man... de, får de vi... göra så alltså? ja, men... har de lagen på sin sida när de gör det alltså det, är, det här är ju väl hemfridsbrott enligt min mening ja men sen skriver då Republika detta som om, det vore, som om det vore de här som gjorde partyn som var gardna mm. Va? Mm. to J, mm. mm. contagion checks de gjorde det Ja, oh, men sista so, frasen på den här korta uh, artikeln. Uh, uh, now we have to understand where the family or the families will be sanctioned or not. They were actually in a private area and not on the streets. Mm -hmm. yeah? mm. Så so man vet inte då om de ska få böse om detta. Man skapar ju lagar som gör det möjligt att, att, att använda bestämmelser för att göra såna här saker. Så att det är det, det, har, det har man ju till och med gjort i Sverige i viss, i viss utsträckning redan mm. ja, det... så, att, så att hela, hela diskussionen liksom om vad som är lagligt eller inte va, det, det anser jag, den, den tycker jag är, det egentligen är ganska ointressant de ser mm. till att de kan göra vad de vill och, er, och, och, och jag är ju av den uppfattningen att att, att eh, om, om folk sitter kvar i sina hus och hoppas på att det här bara är en övergående i sina lägenheter Och, och, och att snart ska allting bli som vanligt igen Och i nästa val ska vi minst se till att det blir annorlunda Och då kan vi vara säkra på att det kommer att gå till helvete mm. det kommer... Jag menar att en sån här sak som jag berättar nu i Palermo ja, inte ens Utvecklingen som är på gång nu i några val det är... ja. Men Lasse, du som har levt länge eh, oh. Hände såna här saker under krigstid Att polisen kom in och stoppade För att du ville göra lite, eh, lite grillkorv ja, men ja, Det var ju det, det, det jag sagt tidigare Det har aldrig mm. hänt vad jag vet Nej, var... nej, okej okay, okay, mm. likna, Liknande Inte ens i krigstid men ja. Nej, men, nej, men, nej, precis Jag mm. menar, jag, jag, det, det, det var ju det var ju inskränkningar att sova men det var ju mest för att man, folk skulle få mat och för att man inte skulle underlätta att man kunde bomba liksom med mörkliga mm. matkuponger och sånt mm. men, men, men, men sådana inskränkningar som det är nu när det gäller att få arb alltså det, det har ju aldrig vidtagits mm. och jag vet inte det, det, eller hur nej, så, det, nej. Men, nej precis om och man, och man... Man, man, man skulle kunna göra göra ännu värre i Sverige på helt laglig väl jag menar att, att, att man kan ju att, att, att utlysa undantagstillstånd det är ju liksom inte förbjudet Nej Det är Enkelt eller man kan hitta någon bra ursäkt att inställa ett val jag, menar, jag tror inte att vi ska ha några illusioner på den här punkten faktiskt utan vi måste liksom se till att ta ansvar för våra egna liv och våra familjer och göra det nu och inte sitta och vänta på att det är någon som ska fixa det här till oss därför att det kommer inte att ske. Mm. Mm. Mm. Jag ni... tror att någonting som är viktigt också det är ju, det är ju att sprida, sprida medvetenhet om hur liksom, djupt de här lögnerna går. Liksom. Eller för att jag tycker en sak som kan vara lite deprimerande i det här det är ju det att det är väldigt många som pratar om det här att ja, media de bara ljuger liksom. Och så, ja, och politikerna och myndigheterna de, de, de ljuger också. Men så fort det händer någon sån här grej. Mm. Då sitter man där och framför tvn och, och lyssnar på <laughs> och tar på sig masker som man gör. Ja, det. Mm. ja, man kan se och. lite såna här små lögner då man kan tänka sig, men man kan ju inte tänka sig att, att, att det kan vara så fullständigt eh, genombruttet eller hur man ska uttrycka det som det faktiskt mm. är va? Och sen det här med, med liksom de här, den här uh, olika liksom hanteringen i olika länder, jag kan väl, alltså, ja, man vet ju inte, man har ingen aning. Men man kan ju tänka sig att man, man dels tror jag mycket som det, det du var inne på Martin, att man, man, liksom, man ser hur olika länder ligger i, uh, i den här agendan. Va? Mm. Uh, och Sverige ligger säkert väldigt, väldigt bra till. Vi använder ja. ju knappt kontant och vi är så duktiga bäst i klassen va mm. men eh, Italien och Spanien där och, och Irland och ja, det finns ju många länder liksom och Tyskland så man har hört att de har haft väldigt eh, men i och för sig Tyskland borde ju vara ganska plockat också eller man ska uttrycka det va mm. men, men det är ju också det här då att liksom den här våta drömmen som de här psykopaterna har om man ska uttrycka det va? det är ju att man ska kunna slänga vem som helst i finkan va, när som helst nej, mm. nej mm stopp nu, stopp nu den våta stopp. drömmen det ja. är att få oss att be om det som de vill göra mm. ja, mm. jo det, det jag kan hålla med om det, det är, det är ja. de, de, vi ska be om det de ska göra vi ska be om vaccin, det var imorse mm. Lasse, Just, yeah. Lasse hör här, imorse, på samma den här stora tidningen republika, så var den stora första, första nyheten att i september så, kommer vi, så blir en vaccin färdig. En vaccin mm. mot covid. Mm. I september, nu, den är snart. Det är, det är väl om några månader. Mm. Så kommer vi, vi få en vaccin. Mm. Och människor kommer till att springa till deras äh, läkare. Och säga, ja sprutar mig vaccinen med samma. Så att jag blir äh, immun. Mm. Det, de, de kommer till att önska att bli vaccinerade. Och det är det jag vill säga nu en gång till. Upprepa. Please, människor, förstå att vi måste bli en critical mass som inte no tar någon som helst vaccin. Jag okay. det. För, och det här är jättebra Simon är att säger det många gånger. Ja. Och alltså, vi måste gå till kärnan av vad är det som gör att folk springer till närmsta vårdcentral för att få vaccin? No. Vad är det som gör att folk lyder och stannar inne i sina hus? Vad är det som gör att folk går och handlar med och plasthandskar? Ja. Vad är det som gör att vi blir den här följsamma skocken? Precis. Jo, det är rädslan. Oh. Rädslan för allting Som yes. media just nu Basonerar ut yes. Och hur ska vi kunna bota den här rädslan Jo, mm. genom att skaffa Kunskap Genom att ta ja. reda på hur det Verkligen förhåller sig Och mm. det kommer aldrig systemmedia Att berätta för oss Nej. Det är vårt eget ansvar Att informera oss själva Och Precis. därefter göra vad vi kan För att informera andra människor Precis. För när vi kan klä av hela rädslan, när vi kan droppa den, gräva ner den, glömma den. Mm. Då har ju ingenting av det här effekt på oss. Mm. Då kommer hela pandemin att dö ut av sig själv. För just nu är det ju en rädslopandemi vi har framför mm. oss. För rädslan, den är ju uppenbar, den kan vi ju se. Ett virus kan vi däremot inte se, det finns ingen som har hittat det här viruset. Så det är den här resan vi måste komma åt. Och där ber jag alla lyssnare. Liksom. Ni måste öppna era sinnen. Ni måste våga titta på det som känns fruktansvärt obekvämt att titta på. För det är inte en... sätt. Ja, absolut. Och sen ska jag lova att för sista gången slutar tjata om det. Men det dör snarare mindre än mer människor i Sverige nu än normalt. Mm -hmm. Tänk ja. på det. Det är, så... är inget, det är inget farligt som är på gång. Nej, nej. Och det är en väldigt enkel information. Det, det, den är offentlig. på finns på SCB. Det finns siffror på det. Den finns till och med i media. Mm. Mm. Och, och, och, så att jag menar det här va. Alltså det gäller liksom... Om vi ska nå ut va, så, så måste vi liksom se efter var, är det, var, var någonstans kan vi nå folk som är rädda. Och det mm. enklaste sättet att nå dem på dit anser jag är just detta. Va? Det dör inte fler människor än vad det brukar, snarare mindre. Nej, uh, uh, lässe, det är nu 13 år sedan, 13 år sedan är, som jag gjorde det. Du är pedagog. <laughs> <laughs> ja, det är Max. <laughs> Jättebra och väldigt, och Lasse och väldigt bra det du sa där Linda också Det, det, det är huvudet på spiken Verkligen ja, Vad skulle du säga Simon? Har vi kallat Zaclio? Daniel har, har Martin kallat Zaclio? Ja han, han kunde inte göra kunde inte, okay. Nej, Jag ville bara säga det förlåt, förlåt att jag upprepar det Men jag har ju nu vi ser det här I många många år jag startade mina forskningar om fake news med 9/11. Eh, I 2007 så gjorde jag en film och sen efter flera många år efter så gick jag vidare. Alltså, filmen visade att vad vi såg på TV var en, en, en skådespel, det var Hollywood-film, det var inga flygplan som kraschade i, i tornen. Tornen föll ner. Men sen så gick vi vidare och upptäckte fyra. Vi, vi jobbade hela min forum, många människor runt omkring i världen, försökte hitta de här 3000 människor som skulle ha dött. Och det är ju det som, som fungerar så mycket, så bra för de här eh, de här clowns som hittar på de här eh, hemska sakerna. Vi hittade inte en enda människa. Alltså det, det var ingen som dog i 9-11. 3000 människor var bara påhittade med det digitaliska Uh, tekniker uh, vi tittade på alla memorials och alla memorials hade olika nummer och, men sen så var ju bilderna helt vansinnigt hemska dåligt gjorda uh, uh, och vi försökte hitta, människor gick och knackade på dörrar som den människor skulle uh, ta i Amerika det uh, fanns inte de adresserna det var ingen som dog online elevan. och det har jag på min uh, webbplats September Plus Info sagt i nu i mer än 10 år och ingen, Men jag är så ledsen Att in, så väldigt få människor Har förstått detta För att det är det som fungerar Du bara säger du, du, du, du, du spinner upp en, en hel del människor som dör Och då blir människor Åh oh, det var ju människor som dog Den dagen Därför måste vi tro på det ja. och, och, och sen har ja, det varit ja. ja, ja, ja. Många många många andra Terroristattackare över hela världen i Frankrike, i Spanien, i England. Där ingen har dött någonsin. Alla, alla terrorister. Ingen har dött i, dem. I London, i Paris, i, i, i Madrid, i, i Bombay. Vi har tittat på alla. Och alla, alla har visat sig att det var inga som dog. Det var bara falska identiteter som de hittade på. De har tränat på detta i så många år. Så eftersom du gjorde 3000 döda, bara i New York. En liten plätt av världen i New York. Alltså, lower så är det väldigt lätt för dem att påhitta lite mer 5, 6, 7, 8 tusen människor som dör i hela Italien. De är påhittade, de här dödsfallerna. Punkt. Mm. Ja, alltså då får jag göra ett inlägg som pedagog igen då. Alltså, <laughs> det det uh, Alltså, det är lätt va, att vi som är väldigt insatta. Jag har faktiskt tillsammans med två andra skrivit den första artikeln om 9-11 på svenska i, i Sverige. Som blev publicerad i, i, i Flamman, jag tror det var 2005 eller 2004. Mm. Mm. Så att jag känner till hela det där ganska bra. Va. Men, men om man ska liksom få folk att förstå, att förstå så att säga den den här den, det, det oerhörda i detta va så så tror jag att man ska börja med med med byggnad sju. Va? Ja ja, okej okay. men ja men Lasse, det nej, nej nej nej nej nej nu stoppar jag dig. Nu, ja. nu, stoppar. nu stoppar jag dig Lasse. Jag har trött på det här. Jag är trött på det, eh, Building 7. Det är, det är ju bara en sak som har gjorts för att man, eh, det är ju det där Architects and Engineers for Truth. Jag har sett att här i, i år att försökte människor att förstå att de klart de har människor som eh, alternativmänniskor som säger ja det är väl konstigt att det är tredje tornet föll, men det viktiga ställas har det någonsin förfallit i ditt huvud att det var ingen som dog den dagen ja. svara jag eller nej ja nej det har inte fallit i mitt huvud nej, men var, det, är, var, det, är det är så att, att ni... inte ja, förlåt, alltså, jag, förlåt jag är upprörd men måste ingen dör i de här terroristattackerna ja, men... fake, total fake Ingen död. Då, ska annat, då ska du få ett annat svar för mig. Och det är det att, att jag upptäckte den där bluffen utan att veta hur många det var som dog där eller att inga dog där. Ja, men... Därför att, därför att det, gick, det gick att förstå att de där, att de där togs inte ner i, i, på naturlig väg va? utan att det var en kontrollerad eh, nedsprängning och att det, i, i sammanhanget också fanns ett hus som som, som, som inte alls hade mer att göra, som stod bredvid- brev, och där man tydligt kunde se att det fanns var tre hus, och inte två. Mm. Vet du hur många byggningar som blev förstörda den dagen? Ja, det var hur många hus runt omkring också. Jag känner till det. Ja. Nio stycken. Nio ja. byggnader. Bara blev svept eh, ofta Men min, ah. Mitt enkla budskap det, det är liksom bara det att, att, att man måste. Alltså, om man vill lyfta en sten från marken så måste man ju liksom lyfta den från marken och inte börja en bit upp alltså, man kan inte börja och övertyga folk om en överkurs va? Alltså, ja, kan... men, ja men ska vi inte ja, säga vad... hela sanningen då, ska man bara hålla sig på Building 7, vad är det du säger Lasse <laughs> ska man bara hålla sig på Building 7 ska vi inte säga <laughs> Nej, men, no, om jag, du, får jag, du jag säga all, någonting all Får jag säga någonting om det här? Och det är just det här att det där är väldigt viktigt och, och, och, och förstå den dimensionen av det. Och det var, det var ju som, som du var inne på Linda förut just det här med att man, man sprider rädsla va? Man, alltså det är, man skapar rädsla och nu så skapar man rädsla Man skapar rädsla i medierna och, och i myndigheternas agerande kring den här så kallade pandemin vi har nu va? Och då blir folk rädda va? Men sen så är det också en annan viktig sak i såna här psykologiska operationer. Då va? Och det är den här liksom alternativa media och, och desinformation. Har, arbetar man också väldigt mycket med. Och det, och det man gör då, det är det att man, man försöker hålla fram en annan version av händelserna. Och det är ju det att, som, jag alltså. Det, det är inte alls sant som, som konventionella media säger att, utan det här är ett, ett virus som är skapat i ett militärt laboratorium eller någonting att man ger en alternativ version men det viktiga med den alternativ versionen är att det fortfarande ska skapa rädsla mm -hmm. att det i alla fall händer någon att det har hänt någonting väldigt otäckt och man kan ju se precis samma sak i i 9-11 då, var Att man har spridit massa alternativa versioner. Men alla de alternativa versionerna, de har det gemensamt att det vi såg på tv, det hände faktiskt. Och det var en massa människor som dog, va? Och då blir det också så sådär, det är väldigt intressant hur man, hur man agerar psykologiskt också. För att man låser ju in oss i ett val, va? Antingen så kan man välja den officiella versionen då Bin Laden och, och mattknivar och fantastiska flygmanövrar. Mm. Eller så kan man välja den här, de här andra varianterna då. Det är mini-nukes och det är, är hemliga... Osynliga. Och, ja, Osynliga precis. directed ja. energy weapons. Ja, och båda är lite eh, alltså, och, både speciella Maskiner som vi inte, man inte kan se. Det var strålar som ja, drog precis. ner i tornerna. Mm. Ja. Ja. Judy, Judy Men... Woods Mm. Precis, och det, och det är det man ser framför sig. Så får man välja någon av de här, va? och båda är ju, strådare, strådare. alla varianterna är ju ganska konstiga på sitt sätt. Då, va? Men det man gör då, det är ju det att man, man håller oss borta från att fundera på eh, den här intressanta frågeställningen, då, den som du har satt lampan på Simon, och det är ju det att händer det någonting överhuvudtaget? egentligen på riktigt på det sättet eller har man eh, kunna, är det faktiskt så att man har sån kontroll över våra medier att man kan spela in en Hollywoodfilm och sända den över hela världen som om det var en verklig händelse mm. och sen när den filmen rullar så sprider man ut lite rök över Manhattan bara och så plockar man ner de här tonerna som naturligtvis är helt utrymda den som älsta. vilka kasinon som helst. Va? Det, det ska vi aldrig fråga oss. Vi ska aldrig Nej. kunna tänka oss det. Och det var ju precis samma sak med Kennedy-bordet. Liksom, ja. Allting tyder på att det bara var en filminspelning. Kennedy gick under jorden. Han hade spelat sin roll som, som Jesus som blev nedskjuten. Och uh, skickade in hela amerikanska folket i en chock. Va? Och här har vi lite, det är ju lite samma, samma grej här också. Och det vill jag också att man ska tänka lite på det här med... Bill Gates och alla de här skräckscenarierna när man målar upp nu va, att vi ska man ska tvångsvaccinera- och så vidare. Va? Jag menar, Där sprider man ju också en jävla massa rädsla. Och sen då, så lite som du var inne på det här Lasse- ja, vi ska, vi ska känna att det som vi erbjuds- istället då är så himla bra. va. Och det är ju lite sådär att om man håller fram- ett Nordkorea- och så blir det inte riktigt ett Nordkorea- ja, men då, då, då känner vi oss ganska- då har vi ju fått en hyfsad deal ändå, va? Mm. Är det med på vad jag är inne på? Ja. <laughs> det är, det är, ja. Det var det Mississippi-liknande, sådär. Att man... I eh, ja. Alltså, alltså det, här, det, här med, det här med NIST. Uh, NIST, The National Institute for Standard and, uh, and Technology. NIST var den som gjorde ö, ö, utredningen då. Officiella utredningen. Hur de här torenna föll. Har du hört om detta Lasse? Ja, ja. ja, vet du vad som står fortfarande på webbsidan? På NIST? Ja, det var länge sedan jag var där. <laughs> ja, men jag, jag tycker om att upprepa den här saken. Den är, den är nästan den är så komisk att man ja, skrattar de säger, alltså, bara Detta är för att säga hur, hur de leker med oss. De, de, de är så jävla fräcka. Det står på NIST att de har beräknat hur lång tid det tog. För det ena och det andra tornet att falla. Och de säger att det ena tornet följer i mm. nio sekunder, och det andra tornet följer i elva sekunder. Mm. Mm. Men, men jag tror att du Ingen reaktion? Ingen reaktion? Jag har läst alla de där grejerna, men det är länge sedan. Att jag... Och vet du hur, hur långt du tog Tower 7 ja, följer i ja, sju sekunder? Men, <laughs> nej, vänta, 12. Jo då. Det är följer sju sekunder. Ja, du får och prata. Ja. Förlåt Lasse att jag var ute brand. Jag, jag blev lite upprörd när, när, när jag hör om Tower 7 som om det skulle vara det viktigaste. Ja. Ja, det, det viktigaste måste väl vara att få folk att, att, att förstå att det, här var, att det här är någonting som är sensatt. Ja. ja. Inte liksom att, att förstå alla detaljer. Där, därför att hur, hur många människor kan sätta sig in i det? Är det en detalj att det ingen dog? Nej. Det viktigaste måste väl ändå vara att det är sensatt. Nej, att det, det att viktigaste det är, är, det, för mig är det viktigaste att ingen dog. Mm. Ja, jo, det kan vara viktigast av moraliska skäl. Eh, kanske, men... Men, men ja ja och ja, men, ja, men Lasse då, då, då, och jag får, får jag säga jag lite får jag säga okay, lite okay, att okay, det, okay. det där är ju en väldigt käft. Viktig, käft. viktig ja nej det börjar inte göra <laughs> men men det där är ju en viktig sak egentligen i de här i de här psykologiska operationerna så att säga eller liksom hur man genomför de här grejerna för att just det här faktumet att ingen dog Alltså det gör man ju inte av några människohänsyn. Jag menar vi kan väl bara titta lite i medicinen och prata lite mer om det här med vaccinationer eller cancerbehandling och så vidare. Så kan man se att det inte finns någon respekt för människoliva. Men det har ju att göra med, det är ju rent pragmatiskt och tekniskt. För att är det så att man gör sådana här grejer på riktigt, då kommer det vara en massa anhöriga och de kommer att gräva i händelsen. Och då så kommer de kanske komma fram till det de inte ska komma fram till. Så att mm. genom att inte ha mm. några verkliga dödsoffer i de här operationerna så ja. går de att genomföra och det går att hålla locket på. Mm. Så att det, det, det, är ju, det gör den anledningen liksom. Och sen så, sen så är ju den här eh, efterbehandlingen eller eftermatt liksom när man ska hantera... De som faktiskt fattar det här att, att det kanske inte är så rimligt att någon bin Laden eh, dirigerar den här, den djursjuka bin Laden dirigerar det här från sin grotta det var ju det var ju de de som ser igenom det va? då ska ju de hamna i andra lögner så att de inte, att de inte ser igenom uh, hur det faktiskt gick till. va. Så att det är ju det som är syftet med de här andra konspirationsteorierna. I början så var det ju så att de viktigaste lögnerna som var att avslöja från början, det blev ju liksom att slå hål på att att, att det var att de här planen om de ja. fanns men att, att de som påstods vara där inte var där därför att de hittades i levande på olika ställen mm. och att det inte hade någonting med bin, bin, bin att göra eh, därför att det var ju liksom den stora första officiella officiella den så att säga mm. och, och, sen, och sen, sen när diskussionen efter, under åren liksom utvecklades i att man att man började eh, eh, kivas om vad det var som egentligen, var hur, hur tonen hade tagits ner eller, och vad som hade gjort att de hade fallit. Ja, då, då, då, då hamnar man i ett läge, i ett läge där, man minskar, där man minskar i trovärdighet för de som inte är så, är så insatta utan, eftersom det viktigaste är att de ju faktiskt togs ner. Det var ju det som var det viktiga att få folk att förstå att det var arrangerat, en bluff för att kunna dra igång de här nykoloniala krigen Ja, ja, det är klart. Ja. Det, är klart. det är klart det är viktigt. Men det, det, det är viktigt. Och, och när det gäller just de här frågorna om, om, om det var energivapen eller om det var eh, vad heter han, den här dansken som Nils Harit Nils var eh, Thermite mm det ska man ha två olika läger då Som diskuterar om han hade rätt Eller om det var Judy Woods som hade rätt Och i den det, där diskussionen så säger jag alltid Det att jag tror att de använde Både hängslen och, och livrem Och hade en massa olika grejer som de ville testa och, Därför att de ville också vara jävligt säkra på att de skulle få ner dem Nej, nej alltså, De vill ju vara säkra på att få ner dem Och de har ju bara De har dynamit som Alfred Nobel hittar på de, de, de drar ner byggnader varje dag i Amerika Jätte efficient. De faller ner precis på, på lätten Det har de brukat De brukar helt säkra medel De heter dynamit helt enkelt De kan göra det alla, alla möjliga byggnader drar de ner Hur stora som helst Stadion faller ner i 15 sekunder eh, sant? Och, och det blir lite lite rök Och den röken lägger sig i, inom några minuter men i Manhattan den dagen så var det rök som gick på från morgon till kväll, tills solen gick ner så var det fullt med rök. Var kom den röken ifrån? Det mm. var ju militär rök som de drog upp helt enkelt. Så att ingen kunde förstå någonting. Ingen fattade någonting. De bara såg rök. Och, och bakom röken så drog de ner det med helt vanliga conventional munition. In ingen behov för någon special weapon. Så enkelt är det. För att I vetenskap så är den enklaste förklaringen den bästa. Okej? Okay? Ja, det, är, det kan jag helt skriva under på. Ja. Mm. <laughs> Nej, men det är ju det. att de, de vill ju inte att vi ska se igenom de här stora trollerittrickerna. Att vi ska kunna tänka oss det att, att man kan blåljuga på ett sådant sätt i media. Att man har liksom den kapaciteten idag att spela in en film i förväg. Köra den på tv- slänga upp en liten rökridå och sen så spränga några byggnader som man har riggat lång tid förväg och, och, och det finns inga som helst i byggnaderna. Va? Mm. Och jag bara tänkte för om vi hoppar tillbaka till det här med med, med corona nu va? för att det var ju det vi skulle prata om eller? Ja, <laughs> ja precis. <laughs> ja, men det har jag att jag göra jag det ena. Det uppen. ena det går i det andra och, och ja. liksom en övergång liksom. det är ju det att att vi får faktiskt försöka se den här aspekten i de här händelserna också. Att det kan faktiskt vara så att, att media och även vår svenska television och så vidare. Att, att det, det som publiceras där är bara jättestora lögner va? Och mm. även vår älskade World Health Organization. Ja men de, precis och det är ju de, intressant de, också för de, de att de, de, håller sig, de håller ju sig under FNs sparaplyva. Ja, Men ju. egentligen så är det en privatägd organisation. Mm. Mm. Det är Bill Gates som, som nästan äger hela konkurrensen. Bill Gates som finansierar WHO nästan alltihop. det ja, eh. är ju en del av FN. Vad säger du? Ja, nej, nej, nej det FN är ju en sjuk organisation också. Det kan man väl säga i samma hand. <laughs> Får oh, I mean, no. jag vill för, för jag låg avsluta väldigt kort. Jag, jag, jag gör detta mm. väldigt gör... kort. Det var, det var uh, New, jag Detta var Vi har om New York 9/11. Men sen så London, va? London måste ju ha också en, en, en stor terroristattack. Ja, det hände. Right on the clock. Seven eh, seven heter det. Det var 2005, va? Fyra oh, år efter. jag är till London. det? Ja oh, I men har du har du hört vad, vad jag det var helt jag jag försöker vara ödbjukt men jag, det var faktiskt jag som det, är det, är ingen par, <laughs> det var faktiskt jag som hittade detta lyssna alltså. det här är väldigt, väldigt kort och, och, och kortfattligt jag hittade alltså det, detta var ju då en, det skulle ha varit en tentat Al-Qaida igen va som, som man, människor som aldrig hittar och det, och de här fruktansvärda muslimerna som Exploderade sig själva. Och Det hade varit då eh, tre olika um, i King's Cross och är tre olika undergrundsbaner som hade va, haft bomber och en buss, en sån här London-buss. Mm. Scotland Yard eh, kom ut med siffror dag efter dag i fyra dagar. Först var det 11 som hade död sen var det 33 tror jag och sen blev det 44. Och till slut så blir det 52 efter fjärde dagen. Mm -hmm. Det var 52. Alltså officiellt nu när du går på Wikipedia så ser det att det var 52 offer den dagen i London. Okej? Okay? Det är klart vad. Ja. Men vet du vad jag hittade i de dagarna? Att John Howard som var Australi Australias president på den tiden. John Howard hade sagt morgonen efter... Och det fanns på Der Spiegel, den stora tidningen, den tyska tidningen, och på Republika och på The Observer tror jag också, tre olika tidningar. Så hade han uttalat sig så här. Ja, there has been a terrorist attack in London and 52 people died. Uh, uh, including seven Australians. Mm. Han hade läst lite för långt fram i sitt manus då, jag tror jag. jag. Och det jag menar, för att återigen då, Simon, ursäkta mig, men för att återigen försöka knuffa tillbaka oss till corona. Ja. Men här kan vi få en väldigt snygg övergång också för att, jag menar, okay. vi har väl pratat om den, ja. vad hette den här övningen som man hade eh, 2019. Nu kommer jag inte att vad den hette, men i alla fall man övar ju väldigt detaljerat ett, eh, en, en pandemi, va? Ett o uh, one Event, mm. two event two one. One. Mm. Ja precis mm. och, det, och det är också ett sådant mönster Som man ser hela tiden För det var ju samma sak med 7-7 Då hade man gjort någon övning Och det var precis Allt det. Man drillar ju in folk i det Och sen har de sina färdigskrivna Allt manus och så man precis Hur de man ska agera, vad de ska säga Hur många dödsoffer och så vidare då, va? Alltså Allt. man vet men, jag menar, Man får ju säga det att man vet ju inte heller Hur många det är som är på riktigt initierade detta, va detta och fattar att det bara är bluff och våg allting och hur många som är nyttiga idioter då va? Mm. Som, som liksom tror att det är på riktigt fast egentligen så borde de väl ha kunnat räkna ut eller det är ju lite suspekt att man har en övning dagen innan då, va? Det finns in, ingen terroristattack i alla de här åren som inte har haft en övning dagen före Nej. Nej, det till, och med, till och med Anders Breivik till och med i Oslo så var ja. det en övning dagen före Jaha. Det är, det är signaturen, det har alltid varit övningar. det är, människor som tror på det är ju coincidence theorists mm -hmm. <laughs> ja, det stämmer att jag skulle aldrig kunna ge, gå igenom en psykologisk operation eh, om man inte hade övat på det och om man inte hade folk på plats och det har ju också kommit framkommit att de som har varit med liksom, har ju inte heller varit införstådda i, i, i allting va Nej. Det, går det går ju inte att de är det heller Därför att då, då kommer det att läcka ut liksom mm. Mm. Men hur, hur länge ska detta kunna liksom, Man säger då Och Lasse sa häromdagen Det, det kommer ju då till att bli inbördeskrig Men, Nej, men så... människor sover De ser inte det här med här sakerna Vi sitter här dag efter dag och visar att det är övningar Dagen före de här terroristadekarna i Madrid, i Bombay, i London, i, i, i Oslo, i, i New York, va? Och ingen och ingen, och väldigt få, maraton, få och människor förstår det. var är nästan det tydligaste tycker jag. Vilken? Boston Maraton Ja, Boston också. Ja, just där det, han har pratat men En, en mm. sak alla, som jag alla, till alla. min glädje har sett här i Sverige Simon det är ju att man faktiskt har, har börjat plocka ner eh, vårt eget lilla terroristattentat i Stockholm. Ja, eh, ni hade mäktigt, också ett. Ja, det är, är väldigt många som har grävt i det här och, och eh, hittat eh, och, och, och ju sett det här att det är en, en, en psykologisk operation. Då. Och att det ja, den har ju följt eh, samma mönster som alla de andra händelserna var. Det är just det här med övningen då som genomförs innan. Och det man gör då förmodligen det är väl det att man springer omkring och tar lite foton va? Och så skriver man alla de här storyserna i förväg. Så att man snabbt kan publicera dem tätt i samband med eventet. Så att människor blir översköljda med all den här falska informationen. Och då så, så, så köper de händelsen som verkliga. va. Mm. Det, det, det är ju det här man pratar om att det är väldigt viktigt att agera snabbt liksom eller kom, för att det, det är oftast den första informationen vi stöter på som vi tror på mm. Mm. men är det, det, det är alltid verkliga händelser med också det är inte så att allting det, det finns sådana saker. Så, det finns tillfällen eller det finns händelser där där, där allt är, upp, är påhittat men, inte, men det är jag menar att det är regel att det är också i regel att det händer verkliga saker samtidigt. Därför att det är just genom att blanda verkliga händelser med, med, psyko, med de psykologiska operationerna som man kan få trovärdighet. Vad menar du med verkliga händelser? Ja, jag menar att, det är, att, ja, att, att folk skadas, eller att det finns att, att på drottninggatorna att det fanns en bil som, kör, som, som körde där. Uh, och, uh, <laughs> det var, ja, mm. nej, det tror jag inte. Det, det var jag. Ja. det är min alltså, en jo, men, alltså, mm. Det var, var ju ja. ja. ja, får... en, en, en trend en stund, att det var lastbilar som åkte och körde över. I Nis i Frankrike, i Dröckninggatan i, i Tyskland så var det alltid, eh, nu hade turisterna brukat lastbilar för att köra över människor. Det var en trend. Det var bara en... Menar du att det skulle verkligen vara då verkliga lastbilar som körde över människor? Mm. mm. Menar du, menar du att ingenting hände på Drottninggatan den här Ja Jag har inte studerat hundra procent men i den, i det i är det. Samma, den har ju precis det det sa samma den är precis samma Nej men Lasse det handlar väl inte om att allting ja, på är påhitt men det handlar väl om alltså för att jag, menar, jag jag får ju säga det också. Jag har ju inte grävt i den här Drottninggatan i detalj och kan säga exakt vad som hände. Men jag har ju sett att väldigt många har gjort det. Och man har ju klätt av den här eh, Ebba, eller vad hon heter. Hon är ju själva verket en, en, en skådis. Man har tagit eh, bilder på eh, en, en skådis från barndomen Men vänta, får jag, får jag bara avsluta de det här? Stänger av, de stänger av några kvarter och så slår de i sönder några fönster och säger de här har en, en, en bil kraschat. Det, det, ja. Så gör de det. det Men jag det ingen... kan säga det att alla kan... de här händelserna som jag själv har tittat på eh, och jag, menar, jag har ju tittat mycket på den research som Simon har gjort va? Och, och, och jag menar allting som man räknar upp här, jag visste det, det är väldigt tydligt att det är rena mediehågs rätt igenom, va? Men det får väl folk ta ställning till själva också. Men jag tror det är, väldigt, det är väldigt viktigt i den här situationen att verkligen göra det och förstå de grejerna. Men det man får göra då det är väl att man får ha modet att använda sitt eget förnuft, va? För att vi sitter där och säger vissa saker. Men det människor måste göra det är ju att de måste sätta sig in i de här sakerna själva och bilda sig en egen uppfattning om det. Våga använda sitt eget förnuft. Och det är kanske det som är ett väldigt stort problem idag att vi vågar inte riktigt göra det. Va? Vi vågar inte tänka själva. Och är det någonting som skrämmer oss då är det ju ännu svårare att, att tänka själva. Så att man ser ju alltid till att skrämmas. Så mycket som möjligt så att vi inte ska kunna sätta oss ner i lugn och ro och, och använda vårt rationella tänkande som vi alla är utrustade med och, och fundera på såna här saker. Va? Och om jag återigen då försöker styra tillbaka det här till eh, eh, den här pågående pandemin och virus och så vidare. Så att en, en sak som jag tänker på som jag tycker alla borde göra nu. När det här är på tapeten med virus och smittsamma sjukdomar. Det är ju att sätta sig in i Stefan Lankas forskning. Lyssna lite på hans föreläsningar. Och det finns ju väldigt många andra eh, väldigt eh, kompetenta medicinare som säger ungefär samma saker som han. Va? Det fanns ju han, den här doktor Kaufman, som plockade ner de här testerna- Oerhört elegant och pedagogiskt. Eller han plockade ju ner det här som man påstod var det här coronaviruset också va? Mm -hmm. Han visade ju det att det, det där... Ja, jag kom, du, du var ju inläst på det Linda. Du, du, vad, vad var det? Det var egentligen de här som man kallade för viruset. Det är en del av våra egna celler faktiskt. Ja. Ja. Som cellerna producerar under vissa omständigheter. Dr. Andrew Kaufman heter han. Så det här kan jag verkligen ta och rekommendera till alla lyssnare. Dr. Andrew Kaufman. Vi ska se om jag får... Nu ska vi se. Alltså jag har alltid så svårt att komma ihåg namnet på de här delarna i cellerna. Det är där jag försöker se om jag snabbt... Vänta, där har jag det. Där. Exosomer heter det. Ja, just det. Exosomer och de eh, finns naturligt i cellerna i vår kropp och mm. under vissa omständigheter så producerar cellen eh, mera exosomer och mm. där kan vi ju liksom ha en nyckel till eller där kan vi ha en intressant frågeställning vad är det som får våra celler att producera dessa exosomer som faktiskt vid en jämförelse ser exakt likadana ut som det som de påstår att är ett coronavirus. För man har, ju, man har ju alltså fina elektronmikroskopiska bilder av det som man påstår att är ett... Eh, coronavirus. Men det är ju ingenting som är isolerat utan det här är ju taget från en mänsklig cell och så pekar man på vissa sådana här kluttar och duttar och det där är ett coronavirus. Problemet är bara att när man har sen fotograferat en cell under andra omständigheter utan att det har varit frågan om något virus som man ska försöka hitta så ser det exakt likadant ut med de här kluttarna och duttarna i våra celler. Och då är det exosomer som finns naturligt. Mm, mm. Så, att, och, så den här presentationen som man har, den är 38 minuter lång. Dr. Andrew Kaufman kan jag verkligen rekommendera till alla. Han är läkare, alltså. Dr. Andrew Kaufman. Mm. Um, han, han, och i början också när han ger credits till de som har inspirerat honom så, så nämner han Stefan Lanka. Mm. Så att det här går helt i linje med den uppfattning som jag har och som jag upplever att... att ni också har haft i de här tidigare avsnitten. Mm. Så det här är suveränt. Mm. Ja, men precis. Så. Och sen vill jag säga det också. Att jag menar, för vi är ju väldigt drillade i detta också. Att, att inte våga tänka, våga tänka själva. Och använda vårt eget förnuft. Utan vi ska ju lyssna på eh, auktoriteter då. Och... Det som är väldigt bra då det, det är ju det att heder åt de auktoriteter som faktiskt vågar kliva ur ledet och säga någonting. Alltså eh, professorer och doktorer i medicin som det här handlar om. Va? För det de gör då det är ju faktiskt det att de, de riskerar ju rejäla repressalier. För att de, de gör ju precis det de inte ska göra då som auktoriteter. För då ska man hålla käft och så ska man följa linjen va? Mm. Och så att vi har ju den här doktor Kaufman och doktor Lanka. Han är alltså doktor i virologi. Och sen så fanns det en, en tysk, det är den här professor Bokadi. Vad sa du? Wolfgang Wodarg. Ja just det, tänkt. Wolfgang Wodgerg också, ja mm. precis. Mm. Och, och sen var det också en, en Becardi eller någonting som han hette. som. Han, han gjorde någon såna öppet brev till Angela Merkel. Ja. För han såg ju också det att de här äh, åtgärderna som man genomför är ju inte alls i, i linje med... Vad det här egentligen är va? att man man man alltså de här sakerna man gör mot samhället nu det är ju det som kommer att det är ju det som skadar samhället inte det här så kallade coronaviruset då va precis. Ja. Nej så att man kan väl liksom sammanfatta det lite med också att det här, att det, det här, är, ju en, det här är ju den här klassiska problem reaktion lösning då va? att, att uh, den här uh, dekadenta aristokratin vi har eller vad ska kalla dem vissa kallar dem för eliten men jag tycker inte att det är någon elit så jag vill lite undvika det i ordet. <laughs> <laughs> Men Nej, de vill ju få till lite lösningar, va? De, vill få, de vill krascha lite ekonomi och de vill kunna låsa in oss och de vill liksom rulla ut sitt övervakningssamhälle, vad det är de planerar. Så att det är den lösningen de vill ha va? och reaktionen de vill ha från oss för att vi ska gå med på de här grejerna, det är ju rädsla. Man ska, det är ju alltid rädsla är det mest effektiva då. Va? Och det problem man har skapat då, det är ju den här pandemin då för att man ska få till de här olika lösningarna som man... Som man har suttit och smitt på väldigt länge naturligtvis. Och man har övat den här, den här liksom händelseförloppet då med event 201. Så att, jag menar, vi har ju bara en sån här ja, en sån här klassisk, klassisk terrorhox. Som du har tittat mycket på Simon. Fast det här är ju väldigt stor skala då. Och det ja, ju, det för att jag att de inte lyckas hålla ihop trådarna riktigt heller då när för det då var... på, när det är på den här nivån. Ja, kör. Jag vill gärna gå tillbaka till de första dagarna när coronavirus började. Vi ha? mm. mm. har vi på olika forum för att vi, är, vi har ju varit i alla de här åren väldigt snabba att börja titta. För att det är väldigt viktigt att se på de första dagarna. Mm. Eh, att samla då på vad nyheterna säger, va? vad mainstream media säger om... Och jag vill hålla mig till coronavirus, men hela tiden det till alla de här andra terroristattackerna som jag har haft, som, som jag sa eh, tidigare. Alltid har drills, alltså övningar, dagen före. Och sen eh, så händer det då, då dagen efter. Men också det här med att... Eh, de, alltså i, det, i detta fallet, nej, nej, nej, alltid, nästan alltid så startar det med de här fantastiska kabbalistiska numrerna. Alltså nummer 11 är det de älskar att bruka. Så, men 11 då ett nummer bara. det, det, det är, man, Människor skrattar bort, människor som pratar om nummer. Men det har alltid varit 11 i alla de här åren Det har jag så många gånger. Så när när då vad jag vill prata precis nu om är att de, de gör då, de här attack de här uh, händelserna i kontrollerade områdena. De stänger av, till exempel utöja i, i, i, i, det, det är en, en ö som som är kontrollerad av regeringen. Av, Jens Stoltenberg hade, var ju då um, minister primärministern och på utöja var det hans eget parti. Som samlade ungdomar. Sant? Och i New York så var det bara en liten liten bit av slutet av Manhattan som man stängde av. Mm. I London var det också små områden som man stängde av. I, i Drottninggatan var det också ett, ett litet område man stänger av. Man stänger av och så gör man vad, man vad man vill. Berätta vad man vill inom det avstängda området. Med coronavirus, vilket var det första området stängt av? The Diamond Princess cruise ship. Mm. Okay. Ja just det, ja. Mm. det. Det var den första platsen där allt. Åh oh, där var det äh, människor från Europa som då gamla människor som var va? det, det är en American English cruise ship, Diamond Princess mm. För att ingen ingen gick fan, gav någon fan i, i, i kineser som dog först. För att mm. Kina, Kina är ju långt borta. Vi är inte intresserade av kineser. Så de, fick, de, de, de valde då att ta ett cruise ship. ja Okej, okay, då har vi första dagarna. Första dagarna här av cruise ship. Wo, vad leser vi i olika tidningar? Mm. At least 11 American Diamond Princess evacuees. Test positive for coronavirus. Okej, okay? mm. Fox, Fox News. Sen, coronavirus. 11 passengers disembark from the Diamond Princess. They are 11 all over 80 years of age. And tested negative for the coronavirus. So there were 11 positive and 11 negative. Mhm. Sen, dagen efter eller samma dag tror jag, 11 Israelis from the Diamond Princess in Japan heading for quarantine at home. Alltså de var ju hem 11 israelianer, en en från Israel. Mm, de var på dagen efter eller Sen Australia is evacuating 11 New Zealanders on coronavirus struck cruise ship. Ja. Uh -huh. Okej. Okay. Okay. Uh, 11 11 11 11. Jag bara älskar det men det man kan inte jag, jag orkar inte alltså jag jag jag orkar inte människor som säger att att det, att det är vi som är dumma Att snacka om de här numren Det är de som älskar de här numren det kan Nej, man liksom alltså, ska... Simon, Simon, jag vet hur länge du kan hålla på med detta Och läsa upp 11 För jag har <laughs> nämligen varit inne på Clues Forum Och sett okay. de Nej, eminenta så... artiklarna som du har satt ihop där. Du, du, du har, liksom, du har ju tagit så... Bara löpsedlar liksom. Det finns det hur mycket Elva som helst mm. så att Och, och det... samma, dag, ja. samma dag Samma dag som alla de här Som du läste nu Samma dag i Italien. Mm. Italien Samma dag samma dag eller dagar, två, tre dagar. 11 italien small towns have been closed down mm -hmm. För coronavirus. 11 small towns. Det började resta i Italien. Det var elva småbyar långt uppe i Norditalien. De valde 11 småbyar för att stänga ner. What a coincidence. Mm. Uh. Ja, men det där är ju ett kodspråk för de invigda. Mm. Mm. Mm. Ja. Så Sen så blir det siffran 33 också överallt. Ja, jag mm. har sett mycket också. Ja. Det är elva, eller multiples av 11 sen är det nummer 7. Mm. Jag tänker på det, men det var intressant att du plockade tillbaka oss till det här Diamond Princess, alltså, för jag, jag hade nästan glömt det. Det, det, det var så länge har sedan. Vi har plockat minnen, du. Ja. Ja. <laughs> det har hänt så, du har, du har hänt så de mycket de här minnen. Veckorna, liksom. jag, menar, jag kommer ihåg att man tittar på det. Och... Och det där såg ut som en sån här ett klassiskt avgränsat hoax. Liksom. Men jag menar, det som har hänt oh, nu då, det är ju det att man har liksom fört ut det här, den här psykologiska operationen då över hela världen. Liksom. Uh. Och nu har man ju mycket svårare att kontrollera det. Va? för att, Visst, man kan ju säga åt sjukvårdspersonal då att de får sparken och de pratar med media, vad? Och det har man ju gjort. Mm. Man har ju lagt munkavle på sjukvårdspersonal, va? helt ogenerat, liksom att ni får inte snacka med media, eh, annat än systemmedia, då naturligtvis. va mm. Men man får inte snacka på med oberoende media. Men problemet är ju det att folk har ju ändå åkt runt och filmat sjukhus och, och, och, och, och sett eh, att det är väldigt eh, lite eller inga personer på sjukhusen och så vidare. Då, va? Och då kan man ju säga så ja, men de ligger i. Eh, någon sal som inte ni har sett. Va? jag menar Man kan ju alltid, man kan ju alltid då tvivla. Va? Men jag tycker ju att, att den här så att, säga, att, att få händelse, eller så att säga kunna hålla locket på, va? och att inte kunna låta människor jämföra att det som står i tidningarna inte stämmer med verkligheten. Det har man ju lyckats med väldigt dåligt i den här händelsen. Mm. Jag Var, varför ja. har man förbjudet sjukhuspersonal att snacka with the press i Sverige i Italien, i England och, och i, i, i, i, um, i Tyskland det är minst fyra fem olika um, officiella källor då, som säger um, Italien är den absolut fantastiska det är alltså The, the, the um, Lawyers Union for Hospital Workers som säger jag uh, sh har hört att alla våra sjukhuspersonal har blivit förbjudet att snacka med pressen mm -hmm. och, och, och det är samma finns på Bloombergs uh, webbsida att um, uh, American uh, hospital personnel has mm -hmm. been jag har det inte framför mig men där har de också liksom sagt att de människor som jobbar i psykisk får inte lov att snacka med pressen. Varför det? På grund av privacy, va? Eller vadå? Varför skulle inte, Nä, man inte kunna intervjua människor som jobbar i sjukhus? Jag, jag, jag ska inte prata därför att det är så farligt det här så att man får inte sprida fler, man kan inte sprida sådana uppgifter som kan liksom skapa förvirring och sånt. Det är väl lätt att motivera det för personalen. Att de Nej, vet, vet du hur de motiverar det Lasse? Vet du hur de motiverar det? Jo, alltså för att efterpå så läser man vidare. Jo, det är för att sjukhusen would be embarrassed för att de har problem, de har inte enough respirators eller så har de inte enough mask, face masks och det säger de i talen i alla fall, för att sjukhusen vill inte att de, man ska veta att de är så dåligt uh, equipped, va att de har problem med att Aha. handla det. Alltså det här, Och det här är så fruktansvärt skrattretande att de mm. skyllade på en sån orsak. Därför att med tanke på den bild som systemmedia målar upp för oss att liksom det är fullständiga war zones alltså krigszoner mm. på sjukhusen. Folk väller in och de faller som flugor och de, ja, de liksom ja. när någon ligger på golvet i en korridor och ingen har tid att hjälpa ja. den här döende människorna mm. och så vidare. Mm. Så med utgångspunkt från det så borde det väl vara fullt förståeligt för hela världen att man har brist på eh, utrustning i sjukhusen. Alltså om sjukhusen verkligen är så där överbombarderade med sjuka människor så är det väl klart mm. som katten att det blir brist på utrustning. Mm. Så det är väl ingenting konstigt med en sån sak. Och sen för det andra tycker jag att det vore väl bra om det kommer ut till allmänheten att dessa sjukhus har brist på utrustning. För då borde det ju, då borde det ju öka tryck att sjukhusen måste skaffa mera utrustning. Alltså det är bra om det kommer ut i det publika, att det finns för lite. Oj, vi måste pumpa in mera skattepengar till de här sjukhusen så de verkligen har utrustning för såna här grejer. Så jag kan absolut inte se på vilket sätt det skulle vara kännant för sjukhusen att man får reda på att de har brist på utrustning. Så det här faller ju på sin egen rimlighet. Precis, precis. Jättebra sagt Linda, jättebra. Mycket bra sagt. Ja. Mm. Tack. Ja. Är det en. Asså, vad säger ni? Ska så... vi ska vi ta några avslutande eh, ord till våra kära lyssnare? Mm. Så Ja. ja. vi Innehållet var rätt länge av inte det. Ja, ja det har ju inte. det är <laughs> <laughs> ju Ja, ja, ja med. Eh, Jag tänker, ju återigen någonting som man kan lära sig, det är ju alltid att media har ju någon typ av köttbit för att locka in alla i i den världsbild som man för närvarande har och liksom i den nationella sfären som jag kommer ifrån, då, så är det ju det här när det är, så fort det är en muslimsk terrorattack så stämmer du in i den här världsbilden då att, ja, det har vi sagt hela tiden på grund av den här massinvandringen så kommer det en massa människor till Sverige och då blir, kommer det förr eller senare leda till en terroristattack eller flera så här och det kommer bara eskalera. Så att det stämmer ju väldigt väl och då hoppar man ju direkt på det här. Det måste vara sant för att det stämmer med min världsbild. Men man måste sluta tänka så. Det är liksom Media är ju globalt kopplat. Och det har ju vi pratat om då. Och Simon framförallt och sen han gjorde September Clouse. Att, att de jobbar globalt. Och det kan vi ju se nu i den här globala eh, corona-psykologiska operationen. Att hela världens media är ju faktiskt med på det här. Och, och säger samma sak. Och vi kan visa på... Eh, på olika infallsvinklar att det de säger i global media inte stämmer så att den här tesen den är ju bevisad om och om igen det är bara att tillräckligt många måste få upp ögonen för det här och sen måste vi tillsammans bli en kritisk massa som kan säga nej det mm. det, är det vi måste komma en mm. mm. mm. sista liten sak en fråga till er svenskar mm. är det lätt att, att gå till 20 och få en test för covid-19 No, no. Nej, jag har inte hört att man kan göra det. Jag känner inte till något av det. Nej, enligt de mejl jag har fått så säger de nej, det är svårt att få ett test. Nej. Kostar det pengar? Kost, kostar det pengar att bli jag ett test? Jag såg någon uppgift på att, att varje covid-19-test kostar 1500 spänn. Men det är, det är obekräftade. Men det ligger ju helt i linje med men nu, en av de här lösningarna man vill få till och det är ju att dra in lite pengar till läkemedelsbolagen då. och då är det ju bra att testerna är väldigt dyra då. Men det, det... Nej, men för, att, för att det är Vasco Rossi som är en väldigt känd italiensk sångare en, en rockstar mm. uh, han gjorde en video, kort video där han, han är i Amerika och säger här i Amerika så kostar det någonting som 3500 dollar att bli testad säger Oj. den här rockstaren ja. jag menar mm. ja så finns det någon test eller kan, kan, man, kan man göra en, en test kan jag, jag inte äh, imorgon kanske så ringer jag i mitt eget sjukhus här i, i lilla byn där jag bor och frågar kan jag testas för covid-19 Nej men du kanske mm. måste göra ett test sen för att du lov, ska få lov att gå ut genom dörren eller för mm. att du ska få lov att flyga någonstans så måste du hosta upp de där stålarna Mm <laughs> <låder> Nej, men jag, jag, jag, jag säger det lite seriöst. Men är det ja, ja, rätt... Jo, jo ja. jag säger det väl också seriöst, men på ett skämtsamt mm. sätt att det kanske blir så. Men som sagt, jag har inte hört någonting om att man genomför eh, några tester i, i stor skala. I Sverige i alla fall, om det var det som var. Mm. Okej, okay. tack. tack mm. yeah. Men tack, tack, för, tack för allt. Ja, ja, tack själv. Det är vilken, vilket toppenprogram. Mm. Ja, tusen och, tack för att jag fick vara med. Ja, ja själv. Och Jag vill bara säga, jag satt och laddade lite också på ett avslutande ord. Och Det är väl liksom det här att det jag hoppas att, att människor ska börja göra nu. Det är ju att våga tänka lite mer själva. Och sen så den här killen Clay Shirky som sa det här med att varje institution kommer att bevara det problem som berättigar dess existens och det är huvudet på spiken. Han har ju sagt någon annan intressant sak också och det, jag, jag säger det bara fritt nu liksom, men det är ju det här att och det var ganska många år sedan som han sa det här men han såg en trend att vanligt folk kommer att, kommer att börja ta över medias jobb för att de sköter inte det jobbet. Och det är väl det vi ser lite här. Och jag tror nästan, jag ser en förlängning av det att, att, att vanligt folk kommer att, att ta över andra eh, professioner också. Eh, som jag menar, här har vi Linda. Hon, hon kan väldigt mycket mer om, om vacciner än de flesta mm. läkare, va? Och vi har. Eh, och, och du är, ju, är arbetar som husmor eller liksom är hemma, va? Ja. Men det här det här kan du mycket bättre än, än väldigt många läkare och, och Simon som eh, är musiker eh, han kan väldigt mycket om media och också nu så kan du väldigt mycket mer än de flesta astronomer om vårt solsystem och vad som är möjligt och inte möjligt i det va? Ja. Så det här är ju en trend vi ser och jag tror att liksom vi går mot någon slags upplysning eller renässans här. Va? För att det var väl lite det som hände också i de här perioderna. Va? Att man hade den här dekadenta aristokratin och de hade liksom satt sina lögner på plats och de hade det bra med dem. Va? Men plötsligt så började vanligt folk se igenom det här. va Och mm. sen så skedde det en... En Slags kunskapsrevolution eller vetenskaplig revolution, vad vi fick våra energisystem och massa andra grejer som vi, vi har glädje av idag. Va? Så vi, vi får hoppas att. För, och jag menar, det är ju mycket oro och, och osäkerhet i det här också. Jag menar, jag, jag lyssnar på vad du säger, Lasse. Jag menar, vi är i en väldigt. Okej. Okay situation i det här landet med den här eh, massinvasionen vi har haft liksom, och, och vad ska detta leda till va men vi får ja. försöka hålla huvudet kallt och försöka se saker som de verkligen är och försöka liksom, tänka oss för och agera ändamålsenligt men, men eh, man ska nog ha lite i ladorna och lite ja. tankar och föreställningar om vad man skulle göra om vill och gärna... elen och vattenförsörjningen plötsligt blev lidande på grund av en covid ut vilket MSB eh, började tuta ut i tidningarna och det blir man ju eh, mycket ja, förvånad över att det skulle påverka den typen av funktioner. Jag vill gärna tillfölja och att, att, det var, ja, och var, lite vad mitt viktigaste budskap är också mm. Ja. Och det vi. är det. Var inte rädda. Nej. Därför att det dör mm fler människor i Sverige idag än vad det brukar göra och mm. de åtgärder som vidtas står mm. inte i någon som helst rimlig proportion till till, till den så kallade faran Nej. Nej. och tro inte att allting kommer att ordnas och bli som förr utan ta ansvar för era egna liv och planera eh, så att ni kan klara er för framtiden. Mm. Det är mm. mitt bud. Mycket bra. Jag är med på det. Ja, toppen. Mm. Tack ska ni ha allesammans. Martin, mm. Simon, Lasse och Linda. Och eh, mm. tack för att ni har lyssnat. Ja, ja. Tack, tack för att jag fick vara med. Ja, ja. På... Ja, det var ju kul att träffa er allihop också. Ja, vi kan prata lite efter sen när jag stänger av inspelningen. Så häng kvar ni andra och så tackar vi till lyssnarna för att ni hänger med. Hej. Då. Yes.